Tata, mirë më ngjesi, mirë se geni ardhur në klumin e më ngjesit Mirë më ngjesi gjitha Më ngjesi, jeri, mjë mirë më ngjesi Altin Më falë për një moment Më duke si djali Santa Clausit <laughs> Rupert Claus, por A shëtë alë qimë sulek Po, a shëtë <laughs> shë që të <dhe> shumë <laughs> e një këtu Olë të areka, së të të të të Mirë më ngjesi Edhe Lorin Lorin Terezi Mirë më ngjesi Si kam? Mirë mëgjesë, mirë Gati, është e premte, muzikën e zgjidni ju, në klubin e mëgjesit, zhdo të premte mi qdashur Gaura 7, deri në orën 10, muzikën e zgjidni ju Që që duhet në dërgoni, kërkesa duhet muzikore, numëri është 069 27 222 Ne e mi live, në radio në Club FM, këtu në 100.4 E dhe në ekranin, Eklan Plus, në të njëtën ko E dhe në këtë gjënë, qa që të kemë rëllë këtu? Instas. Insta. Insta. Uh, Insta story që Insta është. Story, un, Instagram pa. story. Pa, të pak tëmë të themi gram. Që që këtë bëjmë pjullun, përbashëzëm këthej. Nga, nga e vërteta. E dhe këtë e vërteta është, jo, mëske... Si qërishë dhe vërteta është. Jo, dhe është. Vërët si e, e shamë. <laughs> po, që kemi? Igu më në fund. Mm -hmm. Igu më në fund, po. Kusma? Jo, Igu lajvi. Se kësha hyrë në, në studi këtu me telefonin që, E nisa që për janë shta, se më përqiau që ishin akoma drita të ndezur aty mm -hmm. Dhe palma tonë atë pëthara të, të rogë në erit Janë në formë spirale i kanë rrethuar me drita jiri është bukur Kandushum. Dhe bulevardi ishen dhe ndezur të një se nuk është fikur Dhe është shumë bukur, në fakt Edhe që të si, e ke për e sush Që që të thash për filloj një lajvë atje E fillova atje e jashtë atjen Edhe erda brënda përse për qëlloj që sigla kës Me këto hoça, supër atë ja ku jemi. Çfarë bë dorë? Unë të ndoqa. Ti e po bët, në, në të pash aty që ishte. Po sikon. Se mndoli ajo, mndoli Lorin Terezi ndër të parët po që ishin atje. Po Lori është ndjekës i rregullt e Instagramit. Ashtë, Instagram, është, është vërtet. Vetëm ti ishe në Instagram në atë moment, do <laughs> thotë <të> se <laughs> ishin në Instagram, ses. Apo të del kështu si notification. Jo, isha. Ishte brenda, edhe më del, po në atë moment isha. Ishte, okay. Sa ula thash po ju shikoj po direkt. Ora 7 e ke bërësh po. Ku je ti kushtali? Ka Baçi Instagram? Jo, s'e di. Ai pra, zoti bashkimin, Hoxha. Si po si me ti? për këtë lim me dashuri. Se. Është ora 7, pra ora për të zgjuar. Duhet të koid, duhet t'ia kërkojm Loris, se do të bëj një kërkim të vogël. Po. Një më kutoa atë fotografinë që kishe bërë një ditë. Shikoj një fotografi të Hierit, nuk e di kush kush nga ju e pa po ma merr mendja se disa po. Cilin fotom. Aty ku ishte ne nje sken krimi yere. Ah, okay. Kuti bie ishte çfar, ishte viktim? Viktema e çantave. Viktema e çantave. Ishte interesante po. Shtrirri yere kshu ne asfalt, bindën sy atje, koka hedhur ne trotuar dhe çanta mm -hmm. gjithandej. Dhe ishin çantat e tua. Pam. Koleksioni ju, domethënë. Mm -hmm. Kjo ishte foto për revistë. Për revistën, po, dhe e ka bërë Armand Habazaj, dua ta mm -hmm. përshëndes sepse është shumë i talentuar. Po, e kujtoj, e kujtoj se ideja që ti Emandit, Ejerit. E të dyve, por e cilit ishte tani tregot vërtetën? Emandit, Emandit. Emandit dhe Emandit. Ë dy Emandit. Dy herë. Si do të realizohet, po, okay. Shumë mirë. Po në foton shumë me sy hapur edhe Dgjallë ke bërë. Okay, se po mendoja këtu, mos ka dalë gjithë fotot televizit këtu. Traduar, ai mundon vetëm ai që e bën me shkumës këtu. Para se ta hiqin për Ikë sinverde çantad, po sai. Te duhet bëj një anë ashtu. Pa. Mungesën e tuaj. <laughs> Vetëm shkum se si këtu çantad ku ishin gjithë të trupi i njëj. Po lezetëm. Jo, më kujton vetë pse sepse mm -hmm. ke veshur këto këpucët me taga sot. Jeri sot miq dashur, ka gjithë. Mund gët veshur një kuti u tash një 40 këpuc. Nuk e kam numëruar, të drejtën. 40 këpuc mos bën gjë 20 pal? Po. Pa, pa mund të 20 pal ah, këpuc. Okay. Po. Pa. Okay. Pa. Po janë te që ja duska ka fali. Dobra, pra, janë 40 këpuc. Po. Je ka i vëstan me kput, printuara në të. Ës super. Me kput peta, me, taga, jiri, me të stileta, shumë të lartë. Shum faleminderit, Olta. Tak zoshieri. Faleminderit, Ta faleminderit. Oke, okay, moreve. Tam bash gëzuar. Çfarë <laughs> moreve? Jo, nga që do bëjm spotin sot edhe Jo, ne do jo, të starani. Ne e kam bler me Olden, do pucojm të dyja, por Ës shumë mirë, shumë mirë. Po sot e ke veshën këtu. Çfarë quhet? Se prima vizionet TV, se këtu i bie apo jo? Fikse. Për er të bën në televizor. Mirëmëngjes. Unë rrof harë këtë punën e sportit, paska që. Eh, po, unë për ty e shtym. Ramjolda. Për, <laughs> Përse <laughs> uh... <laughs> për, <laughs> <laughs> si një këmishë bardhë paska veshur, një të bukur. Po jo më jaund Leren se të ishte. Do të shëren se kanë një takim pas punës. Ai ka vetur për... në Spadje. Po po. Kanotur me breshkat. Normal, s'kan fitur tër natën. Po, përgatitje për sportin. Leren tash mos më tregon mua. Kanë grenë cil bambuje. Po po. Ë? Për çfarë? Mos më pëtse. Është kermë qumësht në darkë, ato qumështin e Gomaricus. Qumësht me banane. Mhm. Qumështin e asaja, si ke thënë. Asaj ngëtarës. Po. E shimës. Shima. Opo po. Na na na na na na. Kam të luajë Tarkanin. Ne të pagë të luajë Tarkanin. E di, e di. Sushi ka qaluar mirë domethënë, duhet të luajë Tarkanin me të gjitha. Kemë edhe Altinin miq dashur, i cili Nuk e ka djeguar Tarkanin dje, nuk më vëmë mendje. Ja. Do a vitesha totalisht, me të drejtën, nëse do të më thosh se kush e di nga ndonjë rast si, çu, hynorë. Do të ke shëlluar se ti diet se do ke shëlluar një album të Tarkanit, jo një këngë, një album të tër. 16 këngë. Tum tum tum. <laughs> Edhe vetë nuk po, do të di. Po nuk ka shanse, shikon? Po, vërtet është. Që të vajë një miliard dollar në lotari. Oh, to ishte ja. më me gjasa Ta kështë a thënë unë të një Alti një të jo. gjithë një album nga të rka një dje Të tërin, deri në fund Edhe Lori, sigurisht Ti qa nga si e sot emision, Lori Nga përvoja dhe tua Jasht emisionare Qa rke bërë një gjë? Një jo, një gjë, unë zhej anë qik me olëtë <gjë> Ko, Lori? Unë zhej anë qik me olëtë Sepse dje tha që Dje në bazë dita Përkalova pastë. Dita nuk bie shi, ndërkohë që ra. Ra shi. Jo, ke gabim se Olta e parashikoi që shiut do të fillonte në orën 16, por u shtoi. Jo, jo, pardje. Par pardje, pardje, tash të lutem. Jo, Unë jam mëton, seriozisht. Jo, Unë jam mëton, sigurt. Unë Olton e kam. Olta drejtori sa shiut me gjithmonë. Dita dhe nuk filloi në 16. Sigur për orën 16. Këta që ke thën Lori, gjithmonë do të them edhe kur të ketshi do të do të them s'ka shi që të lagësh të bësh shi. Po prap do ta kam inatin. Po. Dakor pra, po djera shigore. Rash, Rash, e dijo. Themi, a flasim pak për ato që një, një. është maratona e 5. Siç ulta më në fundi numëroi, doli që furt, ishte maratona pa. e 5. Mosha ulta nuk, nuk një ka. Në fakt, ajo që ishte e 4-ta derisa ishte e 3-ta, por është e 5-ta, është jubilare. E 5-ta zonën zotrinj, edhe është në datën 21. Ditën e 10-të. Ditën e 10-të. Sot java do ta kemi gjithë rë. Shunat bie. Po, shunat bie. Po, po, po. Po mundi që të decidë nënta? Së shpejtë premte këtu. Sigurisht, sigurisht. Po thej shumë bukur. Edhe në uh, Clamp F, edhe në ekranin e Clamp Plus. Ja ditës së vetë gjatnatës. Imagjino. Ti e imaginoj, ti katë ke imagjinuar, ti kishën. Imagjino. Por është shpresoj të rezistojmë. Është për. një mundësi për të mbledhur lodra, libra, rroba, Osta sot edhe ushqime të thata, Pse do thotë, jo? makarona, oriz, kuti mm. me ndanin këto konserva, domethënë gjëra që rrojnë për një periudhë gjatkohore, nuk ka nevojë që të mbahen në frigorifer apo kështu apo ashtu. Sepse ka nevojëa për këto. Oh. Ka nevojëa për për miell ndonjëherë. Kështu është. Jo? Megjithse tashi, me thënë drejtën, un nuk dua që maratonan ti me miell, e kupton? Sepse s'ka vën për ose nëse tash shumë leta prëntoj miellin, po ta sillim miellin direkt, e kupton? Guys, si s'isnis. <laughs> S'mos mos mos na bëhet kjo kshu. <laughs> le... <laughs> <Je, je, je. laughs> po s'ka <laughs> problem. Teuta te ndavane që vjen shute. Jo po gjithë se fillon blendi dhe gatuan pastaj. Le të sillin me të, le të sillin ca mostra. Mostra po. Vetëm ca mostra mendoi un. Po, edhe ca mostra. Gjithashtu. Ca mostra nga mielli thash. Ej, mamra <laughs> vesh. Edhe kemi këtu. Edi, okay. Ta kemi njerëz. Ta kemi për të dar. Se nuk i di fundojmë në kek. Ja shpirti i Mund të bëjmë në kek nga mas 12-së, po them kush e di. Po edhe mund të grumbulloj gjëra, kam çepër, të kem gjëra, këpra sysh. Po s'u shkon mendjes, kemi dhe pa komil, si si dihet. Po nuk e di. Ta kemi si Por qësës, si dihet. Po qisësi, okay, si dihet mira. Por janë lotra pra, janë libra, janë rroba që dei çojm tek fëmijët që kanë nevojë. Se kanë shumë njerëz nevojë. Ju e dini edhe të vit si çdo vit, sado që të mblidhen, sado që siç është maratona, janë dhe shumë gjëra të tjera që organizojnë edhe bëhen vazhdimisht janë organizata mm. që merren me këto punë çdo ditë. Njerëz që dhurojnë çdo ditë, njerëz që dhurojnë kohë, njerëz që dhurojnë para, biznese që dhurojnë etj, etj, etj, etj. E, e më gjithatë prap nevoja mbetet. Edhe kjo mm. është si një kokër orizin pus. Nuk është se do të zgjidhi përfundimisht hallë e gjëra, por në atë numër fëmijësh që do shkojnë, këto lodra do të shkojnë gjithë. Kjo është e sigurt. Nëse kur mos ndodhte, nuk do të ndodhte. Kështu që, që ne mund ta bëjmë diçka në vend të asgjëje. Ëm, çfarë ska më dallab për kapak rëndsi. Po sa më shumë që të mlidhemi, aq më shumë fëmijë mund të zgjojmë. Sepse janë situata ekonomike ku familjet e tyre mundohen e bëjnë më të mirën për ta, por më e mira ndonjëherë është ajse është e mundur. Dhe nuk kanë para ekstra për lodra, nuk kanë para për Libra kanë para që ti u shqenë, kanë para që ti imbathin, edhe ashë. Që që tani që shfest, ata duan që të kena to lodrat e veta, e ke prasysh, si të gjithë fëmjet që duan. Kjo është një rast për të pakësuar të ca nga lodrat që kemi në shpiblendit, edhe për të bërtë lunë tërë ca të tjere. Nëse keni lodrë që janë të mira, nuk ka nevoj që t'jenë që fringo-fringo të reja. Një afton që t'jenë të mira. Dhe rob Nëse ti vjen shpenje në folund apo. Edhe e, nuk kanë kohas që ti vjetrojnë deri në mes ato këpucët apo rrobat apo gjërat. Kur janë të lara, kur janë të hekurosura, kur i sillni që ti çojmë me dinjitet te ata njerëzit që do i marrin, se s'mund ti çojmë kështu. E kupton si mlidhet edhe hidh, po duhet t'jen të duhet t'jen të, të pastra, duhet t'jen të të pa dëmtuara, po. që dhe mos të vishëra të paktën të lara. Mm -hmm. Po duhet t'jen, po. po. Apo jo, Olta Sigurisht Si që dhe i qohet ti Unë këtë fundiave Të marrë nga dollapi pra. E kam aksionin mm. Bravo, Altin Që ok, të mbledhë në iqe Nga, nga dollapi Fix Ashtu si që nga dollapi Pra se nga dollapi fut pasra Nuk i fut dollap Ka në problemë, Altin E, se dolar, <laughs> dolar, që, ka dhe dollap e që Ka pasur të mërë Nese Ora, është dhe një 7-13 minuta Ju mund në shkruani mund Nëse këni pyetje në shkruani 0-6-9-20-7-22 Olta i ledzone Vetë Falë Zotit, që e zotit than hell, që e të msova. Po. Punte Zotit edhe këtë. Hatë dhe health ju edhe parash nga Dua Lipa më dashur, nisi për sot. Mirëmëngjes. Altin Olden Delori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe ju këtu që jeni, jeni me klubin e mëngjesit. Dua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 I'm We all got to get fed, can't let me know I want it, can't let me in your head, I'm not here to make a deal, but it's praise that I get, you ain't gonna walk free boy, now I finish with you, yeah, no, can you feel the warmth, yeah, as my kiss goes down you like some sweet alcohol, where I'm coming from, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,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 Dadara dadara. Da, da, da. Mirëmjesi që gjithë dhe më se vini në krijuën e mëngjesit orsani 7:17. Njeri e gati? Gati, patjetër. Njeri do na frymëzojë edhe për ditën e sotme. Njeri ka çdo ditë një shprehje, Zoën Sotrin, të përzietur vetë nga Jeri, nga kush është sot? Remark. U. Uh. Remark. Uh. Remark juve. Aha. Jeri. <laughs> uh -huh. Jeri Maria. Maria, Remark. Okay. Dhe shprehja është kjo. Nga kuptimi i tepërt vijnë kesh kuptimet në këtë botë? Mhm. Gaj. Nevojon, po, më seprisim më shumë nga ai shumë. Se mendom, mendom, mendom. Okej. Ma e di si duar si mund edhe vetë. Çfarë thon ky remarque? Remarque kishte thën. Nga kuptimi i tepërt vijnë kësh kuptimet në këtë botë. Fix. Mhm. Sot e gjojë, kuptova ai shumë. Ë e bukur. Disa gjëra tjetër me sa duket. Unë e kuptova. E ka loa fazën e të kuptuar E ka loa fazën e të kuptuar E ka loa fazën e të kuptuar E ka loa fazën e të kuptuar Okej, harimderi djeri Dhe dani moti, mishda shur Nga olda këtun Piklu Pas kësaj nuk më bëhet më moti 2 mbëdhjet gratës në këto momente 5 mbëdhjet dhe jetë maksimalia Për sot, 90% Dhe janë shanset për shi Lore, sot pikon nga ora 9 e në vazhdim. Oke, okay, um çadrën e kanë. Në rregull. Po m'feti mua gjithë diajt. Gjithashtu më thënë se çfar pikon. Nesër Lori kemi akoma edhe më shumë shi me 99% dhe të oh, dielën. Oida, çfar do pikoj zotë mi? Water, water. Ah, eh, water. Qi... Oke, okay, aha. Të dielën kemi gjithashtu shi. Pra një fundjavë me shi. Kyrave të hënën hapet. Faleminderit, Olta. Një fundjavë me shi aty këtu, po hajdema. Dhe deri për maratonën pastaj do kemi kot mirë. Ja pa shumë. Yes. Thank you, Olta Thank you, Jeri Falimin derit, Vajza Ishtë të kënajsi Ishtë të kënajsi dhe për mua që ju të gjova Isha në rene nëndë, do thosha E të bërshma oh, Zbrita manë Në këtë qëarë që si shprej e kësho mm -hmm. E kanë këta në anglisht I'm on cloud nine, thonë që jam mm -hmm. jem... Jo më në qelizën 7 kemi. E qelli 7, ajo është sinonimi ka, i pasajojë apo pas ka dallim? Dhe çështje katësh. Unë s'kam qenë as herë, më thon drejtën kshu. Katë më shumë yeri. Yeri metaforës ajo. Apo jo. Zersa. Se im provoj të ngjisim me radhë. <laughs> ja gojë jemi në kwa. Ai nga për këngë. Kjo është Cloud 9. Reja e 9. Mirëmëngjesi. 7 e 19 minuta tani në Club FM, Club Plus. Rain falls upon my head, I don't think of you much at all, just one thing seemed to make you care, who's gonna drive and take you home? Mirë më gjes Mirë më gjes 7.22 minuta E më ti më ha Po tala që më më ti Halo Halo, halo A shumë vjenda a shu thëm E këpërësish nuk është e kam brashum Sa mirë shi thamë Mo më për qeu dhe thasht nuk është Jo, jo Bërësha ka dhe unësës Nuk talë më me Qunin e santës Jo gjëtë zjetë orit për Nduket se po keq kupto mine Se u kuptuam shumë <laughs> <laughs> oj, oj, oj, oj Mka Ardur mend të njëse hmm. është koaj që t'u pyës dhe jume nëse do nëni të t'gjoni në ingë oh, Se i një lodur gjithjavës Keni luajdur muzik për tjeret <laughs> gjithjavës Keni dhe një informacioni E kemë reshysh nga më të ndryshmet ato vajzat që u martuan jo, <laughs> për shkak të miqet nga mendja apo ekselit është. Po. Jetzt mehr wird der. Unë që shumë e kem përsyesh. Po ka, më ke. Unë dua shumë, jam, jam jam jam realisht më pëlqen natyra, ambienti, ruajtja, pemët, gjithta. Mhm. Mm po këtë gjëres janë kështu si. Po kjo është si... ekstremi pastaj. Weird, e kupton, mm -hmm. është ajo tajanë... weirdness. Jo, ende shume mace. Unë nuk do të them se u martuan me mace. Pa e gjithë gjëra ishte kështu si Vera ato bukët e peman thje merr dhe ja ai. Oje Ricardo dëgjoj. Se jam jam me pe penë në dorë tani duke shkruar du, çfarë do të dëgjosh ti. Do ta mendoj në fakt, nuk është se kam një. Oke, atë çfarë do ti të dëgjosh Altin. Që s'mund ta dëgjosh janë dhe ora gjëra që. Un në fakt doja. Si, Olden DJ ka këngë turke. Po <laughs> Imagine Dragons. Një, ti, <laughs> Imagine Dragons. O, <laughs> <djera>. <laughs> me tilën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 Se ndaj mënd me hajë ndaj mënd. Po ska që më qien në. Whatever he takes. Ëh, aş shumë bukur. Më qei frymëzuar, ma kanë ndodhur mua ajo, edhe e ke mbyll për sa. Ja, ja, ja. Më ndoi një këngë tamamolta. Ëh, um tamamamësh këo. Tamam, tamam, tamam. Nuk është dash namis, s'është tamamata. Janum. Po, una Janum. Janum tamamësh edhe këo. Whatever he takes. Yazıktı çok. Go Imagine Dragons. Këto djem bas. Basiolës. Basiolës. Ani e kërkoj Alinë i pari. Un tash, kjo është super këngë. Ne jemi me super vesh të hapura, kuqë se dëgjojmë. Nim jets follow too fast to prepare for this tripping in the world could be dangerous beast everybody circling his vulture beast snake itive neptune everybody waiting for the fall of man everybody praying for the end of times everybody hoping that could be the one i's born to burn i's born for thee whip whip like pull me like a race horse pull me like a rip pull me down and build me up i wanna be the slip slip word upon your lip lip let her bit you rip rip break me down and build me up whatever it is There needs to be a part of them Never be enough, I'm the prodigal son I was born to run, I was born for things Whip, whip, run me like a race boy been there cold apathetic cold working on just something they'd be proud of out of the box in the pocket to world in the vision we lost among the past your feet i'm just a symbol to remind you that there's more to see i'm just a product of the system of grotesque feet nearer a mass to peace nearer i'm half to cease when i am deceased at least i got remnants of the craving now to leave leave the body of my soul to be I do what it takes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 Ula, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lurka. Mirëmëngjes. Kam, kam gati anagramën për ditën e sotme dhe e kam të fuqishme. Okej. Okay. Munduaj ta them në web. Anagrama okay. në klubin e mëngjesit. Është fuqishme njëri sepse është këmgulce. Okej. Okay. Është ja. kokfort si mizat. Është të ngjitur. Ernik Miza. Ernik. Ernik Miza. E R N I K M I Z A Ernik Miza Ka një lum Kosovë quhet Erenik. Dhe ka një dem që quhet Erenik. Po, ose Si, siç ka dem që quhen Drin. Me emrin e lumit. Mm -hmm. Por ky është nuk e di, tamam Erenik është Ernik. Ernik Miza. Kjo është anagrama për të të të të të të me, Ernik Miza, R-N-I-K-M-I-Z-A. Të e në gërmat, unë kam gjithu një fjalë, në fjellore një gjusë qive që kam këtu pranë, e kam marrë të, e kam zjeri, kam përzjer gërmat, ndryshuar vendin njëra tjetërs dhe para qitur të kjusë si Ernik Miza. Tani, ju duhet i rishë për në dani ato, si që kishin që në fillim, formon e atë fjalë që unë kisha, ma dërgonim bravsh në 06 1 or nga premium watches do të fitoni. 1 or nga premium watches për ato që do të vi pari me përgjigjen e saktë. D'accord? D'accord. Okay. Okay. Kjo është monogramën për ju. Super. Athe kënga njëri është gati. Unë ju premtoj se kur të vi radha e këngës ime, Mhm. Mm do ta ndryshojmë pak atmosferën. Po jeri është me Njëz. Supremacy mm -hmm. Së dëmë gjesë E diti që mm. a dua unë? Pa hajë një që a dua unë? Kolla O, kolla Shumë bukures. e bukurës E bukurës dhe kolla Po së përmenda për kolla <laughs> Edhe më kujtua t'i shkakur për fyshkull eja Më zde që e fejt Pilimi një kënge Qa është e jam? Fejt Fejt Pse, pse, do t'i atë? Jo më jam, ta është më se përqeja Para pak, sekundën për po bëja <shus> po të si edhe më kujtoha se kështu nis pak a shumë një këngë nga Ludicrous. Oo. Faleminderit. Okej, do të shokoj atmosferën. E jove? E jove? E jova, jova. Po se shikoj në Benedita në Rock after life. Faj dread. Damn. The damn. Traffic is backed up. Po se sherada eksai. A sherada për dijonë news an interior më i dashur sepse Ladies first. Ajo kurdivi Tani është 73 minuta, jeni me klubin e Mqjesit në Club e Femrë 104. Anagramën e kemi hedhur për ju, kush e zgjidhi parë fiton orën Ernik Miza. ende është duke u marr me anagramën, më shtaju lej me të mira. Nga fronti anagramës. I think Sabo. Po. Sabo është konfirmuar se si anagram shkëm granitit sepse ieri ka kaluar 5 minuta të plota të këngës, as e shijoi fare këngën që kërkojmë nga news. Është <laughs> vërtet. <E> <laughs> Nuk e di a dëgoja as e dëgojse sepse është gjithë kod këtu jo, me si laj. Ja e laf... dëgova se kufi tin vajta, por Është vërtet ë? Ka qelluar ë vërtet vërtet. Okej, është Ernik Miza. Tani bën gremë ekranari anagramën. Ernik Miza. 069 207 222 069 207 222 Ernik Miza Hello, hello, Ernik Miza R-N-I-K M-I-Z-A Kjo është për një orë nga mishtan dhe këprimjë muoqis Si që olda në ka bremëtuar, kështë që? Hmm, e vështë të ire E më su Më su tutë, jeri Më su tutë <laughs> Më fiksove të <tani>. ire <laughs> Tira të, do vini. Të, të tira më me... të vështira dhëtë vinjë. Uritëro? Ta anagramat po. Po shukoj, anagramat ka një gjë. Gjëdo të ditë është një anagram Ndysh, ere, originale. Asë njerë nuk ka anagram përsërritur. Gjëdo të më dënë qofshin të thjesht, a qofshin të vështira, asë që elojnë janë gjithmonë originale. Po sotë që nga nga këto. Move. A, ta vëdhe njerë këta? Përdo. Më leho dhe? <laughs> This is Shikido Benito and I'm Hey bonita Broadcasting yes, live from Elena Hello little Chris oh, get out the way get out the way I said get me some concrete on there Get out the way get out the way get out the way Yeah yeah Oh go no. the fight out I'm about to put Joe lights out Get the fuck That's Jim Bacchi Can I say me better bring moments <laughs> from show Bombletin. What guitar can i and roar song? Gargani is <laughs> is gavi. Pain is the botox. Pain was fuck. Not in illusion we run in the streets. So bye bye to all you groupies and gold diggers. Is there a blupero on your ass? No. I'm doing 100 on the highway. So if you do the speed limit get off. Get out my way. And you about to get ran up yo Stop ah, get my shit What are you doing Sideline get my permits trying to get my people child support soon Give me that fucking get rent all back Who bought these TVs in the Jerri phone Give me that Këtë të më duhet, <laughs> diqove, palemdejt 10 tik për mua, mishtashur, mirë se keni ardhur në klubin e mqesit Ora është të një 7 e 26 minuta, ne jemi në qdo dit me ju Ga ora 7 deri në orën 10 në këto val dhe në këtë ekran Jemi në valet e radios Klab FM dhe gjithashtu në ekran e Klab Plus Po unë kam të lajmet mira për gjith ju që doni që të Vini në klubin e mëngjesit sepse do të fillojnë lojrat. Tani do të fillojnë lojrat. Ndërkohë i themi Altinit që të po. gjitha dhuratat për maratonën mund të silllin mm, mm, në Radio mm, Kluber Fem, ne jemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në Hotel mm, mm, Rogner. Ah, sikisha më moh. Mm, me mm, me një Altin tjetër, mm, mm, <laughs> jo <ja> me ty. <të. laughs> e ka me një Altin tjetër më zotri. Nuk e di. Çfarë pyetin? Çfarë pyetin oj, është e rëndësishme. Ipi. Ku mundi sillin? Ku mundi sillin çfarë? Dhuratë rroba, dhuratat këtu në Hotelin Rogner. Faleminderit Altin për pyetjen. Ne jemi në studion ton në katin e par. Mhm. Mm no tani në Rogner në bulevardin Dëshmorët e Kombit në mes të Tiranës. Kështu mm -hmm. që ka dhe parkim. Munda mbani anti tek bulevardi. Për një moment, zbrisni, lini dhuratat tuaja. E janë këtu në studio, suto të mbushet plot deri në tavan. Jan lodra, rroba, libra për fëmijë, për fëmijë në fshatra të thëllë, për fëminë në komunitete të varfër, për fëmijë që kanë nevojë që ti çojmë Pak më shumë gëzim këtë fund viti. Për ato familje që nuk i kanë mundësi të blin lodrat ashtu si shua do zemra, por që ne mund të ndihmojmë. Çojmca kukulla ca libra tek tek ta fëmi tundrin syt, edhe e di shumë mirë që nuk do ta zgjidhim varfërinë e tyre, nuk është kjo gëja që do të ngrejë ata përgjithmonë, por është diçka. Është diçka, dashnia dhe është një shembull për fëmijët tan. Të dhënit. Të dhënit. Po, edhe bujaria. Si mm -hmm. thua ti, Olta? Po. Jemi okay? Jemi okay. Oke, okay, super. Vazhda. Kam një lajm të mirë tani për ju mi të dashur, sepse nga nesër, po, nga neseri deri në datën 31 dhjetor, do të ketë ulje të çmendura në Inter Sport. Ah, sa uh, uh. Bon, multibrendi më i madh sportiv më i zgjashëm që ka 10000 dyqane në të gjithë botën do të vijë me ulje fantastike për festat e fundvitit dhe si asnjëherë tjetër ju mund të blini gjithçka me ulje deri në 70%. Do të thotë çdo gjë që është Adidas është me ulje Fantastika. deri në 50%. Çdo gjë që është Adidas me ulje deri në 50%. Super. Nga çdo herë vërtet, luozë dhe po, gjithashtu. Okay. Ëh, të gjitha gjerat që janë Reebok janë në 50% më pak, wow. baby. Wow. Po, Samir. edhe baby. Po, sa mirë. Edhe është një markë që unë kam shumë çejf, Reebok pak. Gjithashtu. Është McKinley gjithashtu një markë uh -huh. shumë e mirë atje që ka 50% më lirë gjithçka që do të gjeni në Intersport nga marka McKinley. Do të na gjejmë fëmijët, të gjitha familjet me dhuratat cicësorë në Intersport i keni në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Vlorë se përsa ditë atë zinë të sport kanë surpriza për ju, ku do që tjeni. Por, nëse nuk keni një duqan afër, mund të porosisni online. Mm -hmm. Oh, kjo është super. Pon, është www.intersport.com.al www.intersport.com.al është faqë e internetit. Dhe, kur shkonat tje përsa, e ke të gjithë gamën e produkteve që janë në Intersport, e ke të disponuashme edhe në këtë adres. Fantastike. Intersport.com.pick.al. Fiksojeni mirë, sepse janë dyqanet më cilësore më të dashur për produkte sportive në mbar botën, edhe vijnë deri në datën 31 dhjetor. Nga nesër fillon nesër deri në 31 dhjetor uh, me çmimet më fantastike. Dhe duhet të thënë që janë ulje të vërteta. Yes. Jo më gjoja. Yes. Së si shndet rëndom. Ëh. Që shka bani mund të Ja në periudhë 7:50 minuta në këtë moment e 7:50 minuta mish dashur ju jeni në klubin e mëmësit. Doja që të bënim një pyetje edhe nga aktualiteti në këtë moment. Dije përshëmull ka pasur sherrë e shamata në parlament, janë grirë, janë dita e njëta është kështu. Po tiun se çfarë, po. Edhe madje ka pasur edhe tentativa për boks, me sa kuptoj unë. <laughs> të gjithë që janë deputet duan të bëhen sportista dhe boksin. Kaloi nga Inter Sporti dhe u vete mendja. <laughs> A uh, ka qenë ndonjë më soç far? Por ka pasur një ndalim seance, mesa t'i dëgova, më thënë drejtën, mm -hmm. ja kurseva vete se as e ka mbaruar farë kronikën e saj. Kështu që, që jam duke folur deri diku që sim e pranoj se me sy nuk e kam parë. Edhe as nuk dua ta shoh. Është bollë shëmtuar në imagjinat. Megjithatë, ka pasur një përpjekje për për goditje ose tentativ ose kujt diun se çfarë. Të paktën mm -hmm. kërcënim. Mm -hmm. Me sa kuptojë, të pak të një që lukët e shpadlash Nga kjo deputet në drejtim të Krye Ministrit Rama E sakt Ok 0619-27122 Me sa kuptojë, unë Krye Ministri Rama i ka Pozuar ati pyetjen nga qpyl, keni dal <laughs> Po dhe a i ka thënë se pylli ka qënë A i në pronsi të mamasë Krye Ministrit Me sa kuptojë, unë oh, po jo oh Jo oh, ka gjatë oh, Dhe me oh, oh, thënë oh, ma Më shkurt Po qënë gjenik që që të më Po këshu i bjebra Ta që ne përraportojmë se qëfar është thënë në parlamentin e Shqipëris Pa ndryshuar, asë kuptimin, asë fjarët, këto nuk janë fantazia ime, nuk i tha shumë Tu u thandjen ku vend është fakt, ollë ta E qartë Që që drejtoja tjetër këndë gishtin Jo ne Mere gishtin, mere gishtin A shtu, drejtoja për nga dushti Nga i bje parlamentin Isun parlamenti ke Ulta. Do me gjisni <hihisa> okay, <hihisa> e OK, edhe bëhen brap. Parlamenti, ai pa. Mos ta bëj. Ai ma mandan. Mos pak herë. Seku është parlamenti. Nasberg Cruyff. Si. Ato klubet e dhe... rrezikshme, zihen burrat e ke bërë sju. E diqon si se këto vëmban base ose pinë edhe arrin ato cakun pastaj dëgjojnë që zihen sherë samantaksu edhe parlamenti kështu. Sa uh, si këto. Skandal. Skandal nga parlamenti akoma, skandala akoma. Ej Djon, çat luajm? Kush e ka radhën? Kemi Olta, Olta. Olta ka radhën për kërkesë. Ata janë shumë kë më parë. Atëra Olta, çfarë ze joti ja? Ëh, uh, e imja. Ndërkohë jemi duke luajtur edhe të dgjues, ha. Ti mund të, ti mund më përshëndesësh edhe sot. Mundun të të përshëndes. Po, do e kisha shumë kënaqësi. Me jollën, kam vështirë. Tanë, apo jollën çajove. Me çajollën të tashmën se, vay. Çfarë do, çfarë, çfarë do? Ju falëndesun ti. Po me ça duash ti? Çfarë këngë? Po s'ka problem tani. Mirë, ta them unë i porlot. Si ja? Oo. Po do të dije që çesh. A? Jam mirë, mos i dursh. Si dujon zua si ja? Po jo, po. Hajde të vëm këto që do do Keltoni. Zayn Malik Swift. Çfarë do Keltoni? Taylor Swift Back to December. Jo, e kemi këtu. Bra, okay, ok, super, luenim, bra Back to December nga Taylor Swift Kjo është për keltonin që përnavizion në këta omente Ti bëjmë që e finë djetëor A, mësë është kanë krishni ndjeshtë, bra Pam Oh, super Ora 754 minuta, miqdaqër, ju Enim me klubin e mqesit në valet Radius Klab FM në 104 Edhe në ekranin e Klam Plus, mi mqes How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen the middle than ever, we small talk, work in the weather, your guard is up and I know why, because the last time you saw me you still burned in the back of your mind, you gave me roses and I left them there to die. është gjithë vetë 88 minutave me dashurinë me klubin e mëngjesit në valët e Club Fem edhe në ekranin e Klan Plus. Unë jam Blendi këtu me Jerin, Altinën Olten dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Dhe kemi një anagram i dashur e cila i ka lënë shumë njerëz shakut. Shakun shumë ka dërguar mesazhe të gabuara nga më të ndryshmet. Mizarnike më kanë thënë. Mizarnike është e pasaktë. Blendi. Se se disë çfarë do thotë. Miza Arnike 069 207 222 069 207 222 Edhe karizmeni që unë këtë i të shparësht Ernik Miza është anagrama Duhet një fjal me kuptim Ernik Miza Duhet një ndimoj pak A mund një ndimoj pak? Mm -hmm. Mund e me o, që, që e vështir është një proces kur Një vepër E caktuar Transformohet në një vepër tjetër Kujtës, 0662722, Ernik Miza Kemi të një eldin në linj, i cilin në impërmonë me situatën në trafik në këto momente Lidhemi me eldin mishdashur në fushat e... Jo ja më fali në rrugët e qytet Më më gjithë si eldi Më më gjithë, më më gjithë Nga të rrugisa gjes, si parcela, së kemi? Më gjithë të parselatë janë të ngarkuara append po janë të ngarkuara me mjete mm -hmm. nuk janë të ngarkuara me me gjëra tjera janë të ngarkuara me mjete si e premte sot gjendit kemi situata me shumë trafik po përgatiten një shi i lashëm prandaj uh -huh. besoj që dorot në vim mund të jetë një shi i frikshëm në qarkullim Por që dhe normalisht dhe përkesoj situatën, dy aksët kërësore ka shumë probleme, rrugët Durësit ka trafik të rënduar mundi ato strathës, vjen në digit aksit dhe i në qëndër me shumë probleme. Por që mm -hmm. dhe rrugët Basanit nga saohu drejtë qëndës, mund të kem nga rrethrotullimi pranë pran, Fakultetit Ekonomik dhe pjesa që afrohet kryzyzimit tek Ditorit Sikëshit totalisht e bllokuar, por edhe pjesa nga Ditorit Sikëshit deri te kryzymi rrugës Elbasanit ka pothuajse duhet mbi 30 minuta ti afrohemi kryzyzimit. Rruga E Kavajës ka trafik normal si aks kryesor në qendër kombinat, të gjitha kryqzimet janë kajushme, Unaza, Sibur, ka trafik, dhe të kalueshme. Unazë sipër me katër avik pa të gjithë java nga ana deri në këtë moment në Flesin për rrugën Bardhyn me trafik të rënduar nga kryzymi Spitaleve deri te kryzymi rrugën Otdesit dy skajt e tjerë kanë më apsirë, kanë më pak flukës e trafikut në ndura, si që është Bulevarë e Gjandark, skajt nga Ministreja Jash me drejt e kryzimë rëvuset vëtane, po është të dhe rruga Ferit Gjajko, nga farmacia 10 drejt, drejt stacionit trenit për menden, ka flukës e qërkullusme. Zonët i Aranës Reblen nuk ka probleme, jam istacionuar dhe kësheshi vizur, më rëndësishme rrugët e shumër dhe, shumë dhe ka të shkurtit, ka trafik normal, rrugët e pëdyll Frasht i ka pëstu e se qërkullim të ty kratë dhe sajt normal dretëbure vallit, problemat të ngeret rrugët e sami Frasht që okay, nga orashtore tri dhe një të momente është totalisht e blokuar. Okej, falimin dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe Pes, pes, pes, pes, pes, pes, pes, pes, esh nëmëri ti Dërko, uh, kemi një, uh, një lojtë censurë e shumë të bukur Që mbartet nga dita i djeshme është me të përte Dihë shka interesanta Sinqerisht Su që dhëta gjeni se cila është shjale që përkërkojmë Luani me ne miqda shërë kujtes Ja yes, shë zakur një shtelet Kjo është prej a** Po prej a** Nuk është të mundur Prej të shfarë, bra Kërkohet materiali Paka pa, shumë pa. 0, 69, 20, 7, 22, 22, gjojni i njerë është të nësura e ditë sotme. Jështë yes. zakur një shteletë, kjo është prej po prej nuk është e mundur. Diritani kemi tre dhurata, një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhurat nga Electronic Line dhe një kupon nga Elite Sporting Club. Yes! Leti shtojmë dhe dy bileta për në Cineplex. No, oh, super. Bravo, Olta. Hej, uh, atërë, Olta. Mhm. Mm Kush ka fituar në lidhje me pyetjen e parë nga aktualitetet që kishim sot? Është Arbëni dhe më ka thën Flamur Noka, 618 i mbaron numri, fiton dy bileta për sinema Plex. Flamur Noka, mm -hmm. është saktë. Në një mbledhje me dyer të mbyllura, Kryeli i Komtarit të territorit Dje ka dhënë aprovimin për një kull. Ëh. Mm -hmm. të re që do ndërtohet në qytetin ton, midis ose aty ku takohen këto dy rrugë. Cilat janë rrugët? Po. 0-6-19-27-12-2 O tjetë rreth 24 a 26-4, diska atil oh. Po, dhe mbledhja është mbajdur me dyër të mbyllura Fantastik Si në një kul, si në një kul cool Me frëngji Nuk e dinë zë në frëngji kishtë qyta Por mbledhja është mbajdur me dyër të mbyllura Dhe kshili ka thënë që këto nuk janë gjera me interes për publikun Këshu mba e në këto për publikun që është në mendimin tim skandalose e neveritshme Si Pop, si qendrim që këto që nga gjëra që sipërkasin publikut dikush i jên cil nga goja këtë do të ose haivan ose i poster, po të dyja bashkë do janë ose një kombinim, po. Kthehemi mbas pak krimin e mjet do okay, kemi Agim Bashim të mëshdashur, kritikun letrar do klasim për një Roman Terici juhet qyteti plak. Mbas pak do nga Sajmir Muzhaka është ky roman. Jehi do në studio. Two Princes and His Spin Doctors. Do no, you just got a head there white nest diamond in his pockets and nassum drip down this one said devote the back you rockets ain't in this nest yeah bibin bibin bibin padeli bora bora bora bora bora bora this one got the princely racket that's what i shit down that can't you see i ain't got no bitch open the tree but i don't want a bitch another heart to be i don't want a bitch another heart to be said if you don't want to call me that baby just go now and if you like to tell that baby just go now and if you wonder about me flaws just go now and if you like to talk for hours just go That's what I said now. Princess, princess who adore you. Just go ahead now. One that's demons in his pockets. And that's so great now. This one who wants to buy your rockets. And it is him now. Mirry him, or marry me. I'm the winner like it, but can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I'm the winner. Just go ahead now and if you like to tell that maybe just go ahead now and if you wonder by me flowers just go ahead now and if you like to talk for hours just go ahead now and if you want to call that baby just go ahead now and if you like to tell that maybe just go ahead now and if you like to buy me flowers just go ahead now and if you It's God and hell. hell. The Crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë mqesi Agim Baci, mm. mirë se erde në studio, është kënajsi që të kemi këtu? Zhdo të premë të mishdashur gimi e shmene këtu në studion e Club FM përthpollu për librat. 8-8-18 minuta në këto momente e gim të regopak për Qyteti Plak nga Saimir Muzhaka. Këj librë ka marë një bleshtim? Mm. Abo jo? Jo, jo është fituesi një çmimi i okay. Ministrisë së Kulturës. E për këtë kanë fjalën. Një nga pesë të rinj, po, që është është botuar vitin e shkuar. Por është është interesant dhe pse vendosen të flisin për për, për këto libra të Muzhaki, sepse është libri i parë i tij, më. Është në radhë herë, domethënë, këto të rinjtë sot funksionojnë me një lehtësi të drejtë për drejtë, një lehtësi që pa pa komplikacione, pa atë ëh uh, fluturimet e mëdha për të gjetur ato tema të jashtëzakonshme. Mhm. Mm A i ka bërë një temë gati-gati i themë unë gjithu me lëkurën në ti. Edhe uh, është rikëthyër në, në... është një ri që këthetë në qytetin e vetë. Uh, pas disa... Në më dhe jetonë të tiranë, punonë të tiranë, rikëthyër për të takuar të afrëme, ka të dy vjetë që nuk ka këthë. Për logu shumë interesant, sepse nisë me një, një tërmet të vidit 1851 që ka qenë shumë i rënë për, për qytetin e, e beratit pastaj shikon që kjo është vetëm prologu i, i një fabule që cili është tërmeti i vërtet sot për qytetet. Duhet të presim që të bijei tërmeti i shpërdh apo ka ndodhur ndonjë tërmet tjetër. Ëh. Do të thonë ç'a tërmeti na ka na ka kapur. Në tërmeti i modernizmit, të tërmeti i praktikës, është tërmeti i i largimit i mosnjohjes tjetrit i një qyteti që duket sikur jeton aty por nuk është më ai aty, ëh. Pra ka arritur do të thonë në një mënyrë të drejtë për të pa e komplikuar fare, pa do të thonë me ato jo atë cilët duket sikur njeriu nuk ishe, fo i shef, oj ka rreth rrotull dhe, dhe, dhe fakt është ajo e vërteta që njeriu nganjëherë vështirësi më të mëdha për lezuar ato që i kanë ngjitur me veten. Ato që duken shumë me më syt lir, një, po. Ato që janë me syt lir sepse janë ndonjëherë shumë më të vështirë të për tu lezuar, ëh. Ai stili është i, i veçantë dhe dhe dhe ajo që të bën për vete është pikërisht kjo gjë që që ai ka mundur të ndërtojë një fabul të thjesht fare që të gjithë na shkon ndërmend për atë ku jetojmë rreth rrodull çka ka ndodhur çka çka ka ngatëruar për shemb ë uh, është migrim i brendshëm që qytetet i ka kanë zënë befasi edhe e lidhet citon aty në një pikë për shembull se ka ë uh, vën fshatarin në qytet ka bërugën se të vret për shembull ka një moment mm -hmm. ku atë sepse pa fuqia për të prit tjetrin. Pra është është është, është një pasqyra e gjërave që kanë ndodhur me qytetet tona, me një qytet Siberati që është qyteti planë në këtë rast. Po, Praktisja që, që ndodh kesh... e varfëria ekonomike që ndodh në qytetin Siberati ku njerëzit kanë mbetë pa punë. Po kemi një qytet se Berati është edhe qyteti UNESCOs, Berati është një qytet i vjetër, domethënë mm. që me histori, që, qytet që nuk njeh vetëm këtu qytet në botën tonë. Po njerëzit e kanë lënë Beratin, vazhdoj si Fieri që ndërtoi sistemi komunizmi. Domethënë Berati është një histori e gjatë, domethënë një histori edhe do thesh kalaja po mund të mendosh edhe atë fabulën e për çka kanë për Beradin se si është me malet dhe me kaland. Po. Kjo është një fabulë, një legjendë e vjetër në fakt që njerëzit e tregojnë vazhdimisht gjithë në Beratëdin, por është edhe pjesë në këtë roman, prandaj që s'e kanë dëgjuar sipas legjendës, Mira e Mira vjet më par, një zan e bukur shumë takoi një ditë dy vllëzer. Tomorri dhe Spiragun që ranë në dashuri me Hermaden. Të shtyr prej xelozisë, xhelozisë vëllezërvë u hyri grindja, aq sa shpërtheu lufta vëllavrasëse. Tomorri i ra Spiragut me shpat, ndërsa ky i fundit i armatosur me i topuz të rënd, ju turr me furi duke goditur sa të mundte të vllon. Zoti që u trishtua prej grindjes së përgjekshme midis vëllezërve, vendosi ti ndshkoi. Tomorri dhe Spiragu u kthyen në male dhe qëndrorën prej shekush ashtu duke mbajtur mbi shpinë gjurmët e minzyrës së shkaktuar. Për dënimin nuk shpëtoi Azana që shkaktoi tragjedinë ajo u kthye në një kodër shkëmbë ku ngrihet kalaja. Lotët e saj të shumt krijuan Osimin që dredhon sot në qytet. E prandaj është që Shpiragu është via via i prerë nga shpata e Tomorit ndërsa Tomori është gropa gropa i bërë ashtu nga topuzi i vllait, janë lotët domethënë në Osimin. Lotët e vllait. Po. Domethënë një panorama e plot. e dashurisë tragedisë pa? tragedisë, dashurisë, dramësë, në më të dhe, dhe, në bashkë me tërmetin, në bashkë me të legjenën në qytetin, uh, Samir i ka arritu të fusë jetë në përdiqë me qytetit, por pa harruar këto. Në më të dhënë, duke, duke pas kujtesën dhe aty vinë, diskutojët për praktisin, për vdekjet, vetë Vet personazhi kryesor është një njeri që ka jeton tira në Tiranë dhe është kthyer atje me ta kutaftën ka dy vjet pas shkuar. Ëh dhe ndeshet me atë përditshmërinë, të cilën e cila ka pjesën e vet, ka jetën e vet, ka gjërat e veta, të cilët po po dishti lezosh mund të të bën të jetosh, domethënë ti lidh të, të, të lidh dashurinë, uh, domethënë ëh fillon të mendoj për një gjë krejtë tjetër, është edhe këndvështrimi shumë interesant se si uh, një i provincës, kë ndodh në gjithë botën, shikon kryeqytetin, thotë do të jenë ndodhin gjërat çuditshme sikur në një qytet që lejohen gjërat, ndërkohë që në një qytet vogël do të janë pa lejushme dhe pse ai ka imagjinatën e njeriu që do do t'i bëj ato. Ëh. Kjo është kish një pros interesante dhe ajo që veçova Muzhak nis të që është një libër që nuk e ka komplikuar fare tekstin. Është i thjeshtë. Dhe, dhe, dhe kjo kjo qëndron se diçka si një cilësi pozitive e librit. Thjeshtësia me cilësinë. Sepse lehtëësia drejt për drejtëta, domethënë pothuajse po harrohen ato të cilët vijnë drejt për drejtë dhe nuk nuk e komplikojnë gjërat. Ëh. Ë Ajo që mund thuhet, jo vetëm në rastin e saj mirrit, por ne mund të diskutojmë këtu për Intu Fibra, domethënë, kisha në mend uh, shumë mërma të letësisë shqipe pak të paktën të vitit fundit që ja vlen ndoshta hap pas hapi mund të diskutojmë, por ajo që vije tresh prapë që mungon një politik redaktorial, domethënë e e e shumicit e botimeve, edhe edhe në rastin e Muzhagës për shembull, është një i parë dhe nuk i të kërkohet autorit, dhe është mund mund të rikuperoheshin disa gjëra të cilët vetëm i japin një lirshmëri më të madhe ë prozës, domethënë që nuk leojnë kapërcime. Mm -hmm. Pra nuk ka kapërcime. Që ti shkosh në një vimsi. Pse e them më shumë? Që un normalisht ju goftasim, nuk mund të krahasojmë gjërat me Dostojevskin, por un kam parasysh për momentin që Tronditin e parë kur ti e duke mësuar që siç thot ai që, që Blendsala është filani, në momentin që un mendoj se po po nje Blendsa ai thot In doer të just tani ta ndërpresim historinë pra. tonë dhe të fillojmë. Ne shikojmë komunikim direkt me Lexusin pra, po. Ti nuk mund ta, domethënë, nuk mund nuk mund të krijosh kontradiktë me Lexusin duke filluar historinë sipas dëshirës tënde që uh, kur unë nuk të ndjekse, nuk jam aty. Mm -hmm. Duhet duhet mm -hmm. një lloj një lloj modestie në raport me ti, po më ke marrë për dorë apo nuk, nuk më nuk më çon në përhendet. Mëçon në një post përhëshme që unë nuk ndjek atë në në vazhdimsi. Por duhet të veçuar se pse në përgjithësisht mosha e saj miri ose librat e parë ë shfaqen me një lojë komplikimesh me me gjetje të temash të mëllataj, e arzakonshme me me komplikime me mendrame. Do të kapshosh më shumë nga çmond për ty për çdoherë, po. Nuk është përpjekur fare të mm. komplikojë asgjë. As të krijoj dramën, thjesht ta lejoj se është aty përpara syve. Dua të vdes në gjumë, me që ndodh rrallë, nuk e kundërshtoj, qoftë një vdekje me sy hapur, ama tak fak. Se dua me tension të lartë. A pa paç më pan syt, të rryshkas nga xhaba e bananës, jo jo. A pa paç kusur madh. Kurse zisit kurse si të mëngjes si më në fyt hala e peshkut. Ah papa, dalin kokor dogut giro. Dëshiroi një atak kardiak ose akoma më mirë, do të tjesh sigur një mbrëmje si kjo sot me duke lëvizur kanalet e televizorit, numri 7 të msillet vdekje. Nuk pranoj kurse si të vdes një ditë të ftohtë dimri, kur ka shi, erë, luç, e njerzit përtojnë dalin nga shtëpia për të bler bukë jo më për të shoqëruar një arkivol plakë që në Bordu Bordolias. Çe i bie atë një fshat aty. Apo Varrez. Vej yoi o xhanum, jo, të nzetit edhe i bëhet balë. Nuk dua që të vdes kur ndërojnë vitet. A, që shpirëzi do të kesh pasu që të marrës një të shkime i vdekin fund vit. Janë ditët kër festohet, bëta ndes dritat bashk me të ju dhe sa kesh do të qesë si kur një plak të edhe dhe dy vjeqare të ju fikët e lampat. Përgjësisht, përgjësisht. E, edhe veçant tjede... Një faqë e ka bërë, e ka folë për vdekin më të njëtën, si të pa e komplikuar si si dashurin, sepse janë të dyja aty ngjitur dhe duhet më i parë, do të thënë përgjithësisht librat e parë, autorët nuk shkojnë drejt dekës, duket sikur do vinë një moshë tjetër. Sa më ai ka guxuar ta ta arrok, do të thënë, përmes figurës që çfarë shtegë, thonë, dekë fizike është fundit. Dekët e tjera janë, qyteti po vdes pikërisht nga praksitet, nga nga ato raportet, nga kotësia, ë, normalisht e ka piktur këtë gjë që që llo drat më të ndaj janë bigjozi bilardo në një qytet, qytet satrin që vetëm duan ti. Në qytet me më, me 2500 vjet eh, histori dhe me bilardon si lojën kryesore. Edhe ato që jetojnë aty e ndrojnë vetëm tikin, një njëri që premton domethënë nga këto dhe dramash, ç'është si vërtetë. Është pa arsyesh me një qytet që ka një histori domethënë, por mund të jenë ti qytetërat. Në gjithë botën qytetet më të vogla mbahen më shumë me, me pikërisht me këto koncepte historike, se janë memoria. Në nën ndoll njerëzit e cilët nuk kanë qenë për 20-25 vjet Tiranë për shemb, rikthehen. Ato Tronditën sepse kanë ndryshuar një gjë shumë të madhe. Gjithashtu. Është si një, një ditë me tik kujtesa dhe ti me u ndesh me, me familjen tënde dhe ai thotë që unë jam gruaja jote. Oh, ti s'mame na zgjedhëm. Nej, ima një lëndë citeti dhe dhe kjo është interesante. Do të them por për pos kësaj pra, që edhe me ato uh, kapërcime të vogla, të cilat mund të redaktoheshin mirë domethënë, dhe që janë uh, është një problem që ndoshta ja vlen ta diskutojmë për, për një pjesë më madhe të librave që kam lexuar dhe kanë nevojën të gjithë për një politikë redaktore. Domethënë redaktore orale, po. Sepse është shumë e rëndësishme se autori vetë nuk nuk i heq dot qërat ose në, është brenda mm. kësaj. Dhe kam pothuajse shumicën e librave, mm -hmm. shumica e librave që që kam lexuar. Si ndjen mungesën në, e redaktimit? Po, po të, po. të autorëve shqiptar, domethënë ndiyet ajo ajo pjesë e mungesës së së redaktorëve, redaktorëve më politikës që të të, të komunikojmë me me me uh, autorin të komunikojë mm -hmm. domethënë të jetë pjesë që libri është i autorit themun por sa kon nuk ka dalën trek. Në momentin që kanë dalën trek nuk është, Qarë. është Qarë. E e këtë më i autorit qart. Është i lezuesve. Qart. Ne do të ruajmë këtë standard. Falenderoj Gjimin. Përkohëson të më jesh më ish dashur qyteti plak nga Sajmir Muzhaka është libri për të cilin po flisim. Mbi Beratin sot dhe dje. Dhe dje. Praktisjen <laughs> Hallet është libri ti i tij pa. Faleminderit Kim. Faleminderit. Kthehemi pas pak edhe ty. Kthehemi pas pak dhe më jësi kemi një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare në këtë moment, miqdashur, në anën tjetër ka muzikë. Imqesi është 8.30 e 7 minuta po thuaj se mishdashur Imqesi, mëndë të jaku jemi këtu në klubin e mqesit, në valjët e KLAB FM Dhe në ekranin e KLAB Plus Dërko kemi fitues për, më në fund, për anagramën e ditët sotme mm -hmm. Ekranizim Ekranizim, Bravo. në dimoha pa kur thash, është transformimi një vepre në një tjetër mm -hmm. Pra e zëmë ekranizim i një romania, po no, të shkratim Pa më 990 e nëmërë nëmërë i rom e iltës dhe fiton një orë nga primi më që Ishte Ernik Miza dhe nëse i rishë përnda në ngërë, matë mund të formosh fjallën Ekranizim ekran Bravo, izin. për anë agravë nësot Falem diri, në doli për para rastësisht mm -hmm. um, Me kështë të hamur të eja, për andaj po, Fjallë kalimin? Æsh, jo, duaj, një moment, para se qëmë të këtë fjallë kalimit të, të ngacmëm pak censurën Në ditë sot, me shumë e bukur mishnashme, shumë e bu A kjo material që mesa duket është i let, janë dy burra që janë duke peshuar diçka. E thon, ka mundsi prej uh, kshëm prej po prej kështu. U, uh, po për çfarë pra? Për çfarë për çfarë materiali po flasin? Jesh zakonisht e let. Kjo është prej po prej nuk është e mundur. Naty dhe habitat, o? Ba, a? Po po pra. Për materiale. Asih, po. Wow! Nuk do të shkon mendja. Nuk është e mundur. <laughs> 067 927222. Mëndoni çdo material që ti vi. Dërgoani se mund të jetë. Sinqerisht mund të jetë. Mhm. Mm lloj lloj materiale. Sa është mundi prej uh, Kanë prej çfarë? Kan ton edhe bukpeshku. Prej bukpeshku. Mm -hmm. Jo. Jo nuk është. Është një fjalë, jo dy. 80. 80 Gotsbuyare. Mund të pasënit të dy herë. Po, duhet të thon. Ë? Aha. A -ha -ha -ha. Ej, ehm. Um, mm A tere. Hymn loj tani? Hymn. Më thotë njëri nga lojtarët që përdor linjë direkte për folur me mua, thotë unë do të gjetur direkt ekranizimin, po nuk e ka pa thotë se tani kanë filluar dzej, kështu që tani është sot. Për çdo rast. Sot ishte i vështirë, nuk e di, provojmë në fjalë kalim, le të shikon nëse nëse shkëlqejnë në fjalë kalim zotrinë. 0609 207222. Më dërgoj mesazhet e tua. Po, si për të thënë që e Dergoi këtu. Po, po, tani dijoj. E Kardon Lori. Loja është e till. Jo, jo, Titi. Unë tani. Ti fillon okay. po. Atëra Jeri fillon, uh, Lori e ndjek. Është një fjalë cilën Lori e ka dhe Jeri e ka. Është një e njëjta fjalë. Lori e do të mundohet t'i jap t'i jap këtë fjalë kja përçoj Altinit, shokut vetë skuadrës, ndërsa Jeri do mundohet t'i jap përçoj Oltës, shoqes së saj të skuadrës, duke përdorur vetëm nga një fjalë me radhë. Fillon Jeri e para, le të shohim se kush ja dalë ta çojë i pari në Destinacioni, jepini. Dhe ju ndërkohë, midis dashuocin digjim, nëse ju bie ndërmend secila mund të jetë fjala, dërgojeni menjëherë i parë fiton. Tirana. Tirana. O Jeri, po do ishte lorë për para se këto fituan dia. Jo, je, s'ka djë vazhdo. Si ndërpreloja, vazhdojmë. Tirana, të lutem molta, mos Tirana. Po. Nuk e gjendat Tironse Unë e gjeta Den babaden Den babaden <laughs> ja. Oti me ndonë që më kështë është fjallën den babaden A dhe re, fjallë e parë që jeri dhe ahullë të smishdashur është tironse mm -hmm. Tironse Mërqia alë tin Si shte mërqia Mërqia, mërqia. Fjallë e lorit është mërqia alë tin Pra kemi tironse mërqia Valle Valle A... <laughs> Ej, putima Wow Kisë mendon fare, kisë mendon mbarë, më duket. A kupton se si e ka këtë proces? Ma dhorë çka me të. Dhe kur thash Tironse. Po nuk isha, thua gjën e parë që vjen në mend. Tash loj tjetër. Edi çfarë është e bukur? Roza është Tironse, Altini thotë e gjeta. Edi, edi. Po. Më vjen se kjo gjet vërtet. Ba, ba, Tironse po. Vazdojmë. Isha valla e Kuksit pomp, hajt më. Olta, gel. Gel. Olle. A të ka gjetur Olta tash? S'ka mundsi. Unë çka gjetur. Forget. Bravo! Ti dhe shumë të tjerë Lidhja dhe një tironse dhe mëlqi është për gjerë Se nuk ka një valet tironse Aishtë njorë Që kërcet me mëlqi <laughs> Mëlqi dije varë në qafë Dhe kër arrinë në kulmin e vales Do të ngresh kokon të rritavanit Dija banë Si një ujk me mëlqi në qafë Okej okay. Pra një pik për këvajzat Më mm më -hmm. më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më dhe 0 pik për djem. Tanë <të të> ka radhën Altini dhe Olta dhe i jep mm. unë edhe Lori. Po është vërtet. Jeri do jap Altini tani këtë? Okej. Okay. E merr Altini? E lexon dhe ja jep onta. Gati Lori ka? Mhm. Mm <të> Atëre. Mhm. Fjala është gati, Altini e ka, Olta e ka, fillon Olta. Natyrore. Natyrore. Natyrore. Natyrore. Ja na e parësh, Natyrore 0692070222. Nuk gjendet atë para. Së kamse me toi kur natyrore. kur. 3. Wow. Yeri. Gur. Gur. Gur Natyrore, i kishe dhën femrorë ieri, gur. Po po, e di. Okej. Okay. Mirë, vazhdojmë atë <laughs> falti. Altin <laughs> për Lori shkatrim shkatrim shkatërrin Lori natyrore shkatrim erozion me erozion e paso më keq e keçë tashim e keçë ieri E keqe Katastrof E keqe E, e? e, e, e, e sate Bravo, bravo, bravo. Gjinin <laughs> Ndimoj wow. altinin Më takë shumë jo, Katastrof Një sekund Dje e oqëm se tham I e pjeshkës Dhe oqëm Dhe që tham E keqe E keqe pra E keqe E e Me e përpar pa. E keqe Ba okay. edhe jo, jo, naturore Pra që në fillim Ishte në femrore Dhe tham që ishte në femrore Jo jo me parashtes E keqe Vazhdojmë të njëjtën që Ti e çsi. Çsi. Mi sekond, mi sekond. Lore, s'e dua të shpjegoj diçka. Do të shpjegoj diçka. Natyrore është në gjininë femorore. Okej, okay, do un thashë është në gjininë femorore. Mhm. <snar> eja tek e keqe. Çfarë bën përse zbulon gjininë që është femorore që e dinim që në raundin e parë? Çfarë shton? Po jo, e drejton. Eja diku. Drejt nuk e drejton. Jo, nuk është e oltës që do ishte në pronore pastaj apo e jerit si e pieshkës ishte bërthamë mm, ishte e pieshkës pra e drejton e <laughs> kanalizuar jo e keqe sepse ne themi që diçka është e keqe apo e mirë pa thënë se që e kujtosh ja them që, që mos keta asnjë parashtes për, jo, për... Të të po apo si në këtë rast thua keqe s'ke si hmm? e thua keqe se një gjë të keqe si ta si ta thuash keqësi po ta thuash ndryshe do të mos ta bësh gjithë ajo do të që ta kuptosh që po e kujton që gramatikisht nuk po jo, flasim jo, për një të ndër gjë edhe pse mund të tingëllojnë njësoj. A mund të më tregosh që kur tha Altini shkatrimin? Jo, nuk e dhe, dhe. Yo no, yo no kam, e kam thjesht ide përpara se të thash shkatrim. Nesër vaje si tu azërom, bien keq. Letemi Lori që ishte një javë për ju ishte një javë keqe. Keqe, katastrofë. Një javë e keqosur. Jo, jo, bajë. Keq dhe. Ne masfaqëm në JC sot 844. This was all you, none of it me, you put your hand That's right. 4 1 2 3 4. Mirëmëngjes, mirë mirë të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes. O Xero. Pam. Çajsheza, është shumë ndërç që do të më rregoje pak më herët. Çfarë ishte? Çfarë ishte ajo historia që ti kishte higur videoën që kishe mërësuar? Ata kanë postuar videon prap. Po, tek Facebooku po. Pam. Okej, s'do shikoj pa. Trego më aksi ishte, jo ishte diçka që ieri ti kishe pëlqyer shumë dhe dukur shumë interesante. <laughs> por mbasi kishte postuar ieri thoshte nuk e çhej postimin që kanë bër. Mhm, e vërtet. S'e mka humbur diçka, po nejse. Atë e trajtojmë atë postimin për... ne bëhet fjal për një rekord të ri regjistruar uh, mm. në librin e rekordeve Guinness. Këtë herë bëhet fjal për 18 fëmijë bosnjak dhe dy mësueset e tyre uh, muzikore, pra që të muzikës, të muzikës, po. Të mësuese muzikore që ishin Okej, okay, të muzikës. Uh, ë janë dy mësueset që mësojnë 18 studentëve për të luajtur në piano. Mm -hmm. Ideja është që këta janë përgatitur për 3 muaj për të dhënë pikërisht shfaqjen që ata dhan në uh, bashkëninë e qytetit të Sarajevës dhe ideja është që 20 personat kanë luajtur në një piano të vetme me një dorë. Oh. Do të thonë janë rrethuar të gjithë rreth pianos, si të munden. Dian disa janë shtrirë sipër saj, disa kanë qëndruar afër, janë rregulluar disi dhe kanë luajtur. Sa vezë edhe një herë 20. 20 personat. 20 fëmijë edhe dy mësuesat e tyre të kanë arritur që të luajnë në piano dhe e kanë filluar rekordin dinës. Ata kanë thyr pianon. E kanë regjistruar pianon rekordeve. Sepse Dhe jo pak. A ka luajtur Piensën pra. 18 fëmijë dhe dhe 20 duar. 20 duar. Bravo. Nga një dorganvon Secili. Ta originalin e humatë. Mhm. Ajo është idea. Në fund thotë ky kompozim ishte shkruar për Duarte Djatha. Mhm. Ë, këtu është po. Një kompozitor francez është Galop March. Bravo i shkurt. Muzika që ata kanë luajtur. Ë, rekordi i mparshëm ishte nga 18 ri italian dhe është vendosur në vitin 2014. Por u thye pikërisht nga këta fëmijë do duke përfshirë edhe duar. Po i është bërë një domethënë materiali muzikor është i tillë që ti mund të përdorësh 20 duar njëkohësisht dhe të përdorësh gjithë çelsat e pianos mm -hmm. apo tastën. Kompozimi gjënga është në këtë formë mm -hmm. dhe prandaj lejon ndoshta edhe Po mirë një njerëj vetëm ander s'ka se si ta luajë këto nëse është për të, kompozuar për të. Është kompozuar për të luajtur me 20 persona. Po. Bravo Bishop. Ja kanë dalë në Boston për të hyrë në librin e rekordeve Guinness më të dashur fëmijët që luajnë piano. 18 plus 2 më suës Dhe janë nga moshan 9 dërin 15 vjeq Pra janë grupë moshat të ndryshma ding, ding, ding, Por ja kanë ding, ding, dalë banë të thyrin rekordin e italianve të vendosun në 2014 O, oh, Italia sështë Kvalifikuar <laughs> <të laughs> <laughs> asë për <mbotror> <laughs> <laughs> <laughs> Femi, bas, bak, kli, në botëror të vit Ha, ha, ha Temi, basma, këllurin e mqesit Bibi Rega, të një mishdan shur I, I got you I just wanna know you Tell me all your secrets Mirëmëngjeshi, mirë se vini këtu në klubin e mëngjesit, në Club e Femrë 104 miq dashur. Mirpërsilem këtu në studio edhe zotin Laird Vasili, aktorin mm -hmm. e teatrit dhe të filmit i cili është pjesë e një trupe tani në Teatrin Kombëtar që vjen në sken për tre netët e fundit tani më, ë mm -hmm. da, dama me kamelia. Dama Kamelia nga Aleksander Dyma i biri. <laughs> Okej, <Okay. laughs> mirë se ju gjeta dhe faleminderit për pjesën. Mirë, mirë se erdha. Uh, mirë se erdha. Ë na tregova para çfarë çfarë është kjo? Qarë është që po ndodhë në Skenetarës, komtarë? Uh, ne kemi filluar dramatizimin e romanit së bashku me regjizoren Luli Hoxha është bashkunimin i tret, na mori dikute gjasht muaj dramatizimi i romanit Pasë shëmë bjese shpis asher dhe kushtesot dërëm tinën është ajo që thot ekipi që fiton nuk në drohet Ok, kështu që ju bashkdoni bashkunimin uh, në uh, uh, bashk Ne, po, ne mund e, kemi, jemi të lumdur që kë, në këtë shfakje nga dorundra na vjen përsëri Viktor Zhusti mm -hmm. i është bashkuar stafin ton dhe jemi më në yol për këtë Raimonda Bulku, Karafil Shenagjinom Solar, Gjergj Mena, Josip Sina, një student i ri me shumë të dhëna të mira dhe jemi në tre shfaqjet e fundit në Teatrin Kombëtar çdo ditë në orën 7. Skemi luajtur javën e kaluar. Shpritur shpritur mir, me shpritur mirë. Është pritur jashtë agonisht mirë megjithse edhe kanë qenë ditë me shi, mm -hmm. por dëshira me për tu takuar me dashurinë që zhvilloe ndërmjet Armandit dhe Margaritës nuk e ka penguar publikun të ndjeki shfaqjen në sallën e teatrit kombëtar dhe të mbushë sallën. M'tregova që tani ti, ti je uh, Armand Duval në fakt. Unë deri të dielën edhe dielën jam Armand Duval. Unë thash në fillim fal, pas ka rënë ky Armand Duval, ti thash fikst, por në fakt pasaj më thuat ti mua që ne dramatizim kemi bërë bashkë, kështu që ti po. ke zgjedhur. Ke dashur ti është Armand Duval apo jo? Jo, më ka zgjedhur regjisori, atë të cilin e falenderoj sigurisht që më. Me të cilën ju bashkëpunoni. Gëcursisht po çka që <laughs> nga filluam me Edgar Allan Poe që në shtëpisashër mm. ku aty un kisha dramatizimin dhe Luli bëri regjin pastaj tek Doruntina ku i beso var rolin e Doruntinas dhe vim tani me Damon Meleto Alexander Dymar një pjesë klasike edhe një herë publiku na vërteton se është i dashuruar pas klasikës mm -hmm. është i dashuruar pas vlerave të vërteta sepse këtu dua të theksoj është shumë lehtë të dramatizosh apo të vësh në sken një pjes e cila e ka vërtetuar suksesin e saj në kohë se sa të eksperimentosh me pjes të cilat apo me dramaturgit të cilat ti nuk je i sigur se si mund të shkojnë apo ku shem më te për dorën e regjisorit së sa të autorit. E kuptoj. Qëhtu që këtu kemi pasur një dikmes të madhe, Aleksander Dumas falënderit kudoqosh. A dy larë që na shikoi. I biri. <laughs> I biri, i biri, <laughs> i, i, i vogli, po të përsëritet. Geneticist Juniori, Juniori. Më të mirën nga babai i tij. E çë do thotë çfarë, ku rezgjodhet prapë? Kishte ishte ky një vendim koshent të themi, shkojmë me klasike, në shkojmë me një gjë vërtetuar, me një gjë të mirë. Sigurisht, ne ne ne e vërtetuan këtë dhe me Edgar Allan Poe. Po edhe me gjigandi në letrave Shqipe, Ismail Kadare, që mm -hmm. publiku dëshiron të vi dhe të shikoj letërsi klasike të sprovuar në salën e teatrit. Po sa vështirë është që kjo... ta këthesh nga, nga letërsi? Nuk është e vështirë, mm -hmm. nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë, mi afton dëshira një pun e ndërgjejshme, rigoroze, e pa lodhshme. Uh, më njanon ato zënkat profesionale që ndodhin gjithmonë, uh, kur ka dashuri për të punuarë, dhe rezultati është publiku i cili vjen në auron që donatë shpesher dhe i përlotur sidomos nga gjinia femorore e cila e cila e cila shion e cila shion e gjitha të unë pashet e djem që u emocionuan gjës faqes po mi sigurisht djem du emocionuan si kur emocionuet goca që kanë kraton pritani mos dukeme dhe unë sigur s'kuptova gjë por sigurisht unë besojt e gjinia femorore sepse është forca lëviz se që qonë shoqërin për para më mos kishim mos kishim shoqët tona nuk e di në çfarë shpellash do ishim ne bjend. Është e, e jo, është është, është vërtet. Pastaj le elementi... themi që shpellat ishin plot me plera gjithashtu. Be, lere mos e pyet. S'do <laughs> i pastroni. Kështu që uh, por ata që janë të interesuar të nxitojn mm -hmm. pranë biletarisë së teatrit kombëtar sepse biletat janë duke mbaruar për të premtë të shtunë të diel. ë uh, Ti javin vetë shansin për të parë këtë histori rrënqetëse dashurie midis kurtizanes më të paguar të Parisit. Margarit Gotie është një personazh i shkruar nga. A këtu bazohet Dival, ka ka ka personazhe po, real që kanë jetuar atko? Po Margarit Margarit Duplessis ka qenë kurtizana më e paguar okay. e Parisit dhe madje mund t'u jap edhe një eh uh, hint tani më falni që kë përdor këtë fjalë juaj në Shqipen pan, uh, bogë, një ndim të vogël një... jo jo sër sër së, do të them uh, një haj do okay, ke po e lëm hint eh. uh, të më fal publiku që <laughs> kë përdor këtë fjalë uh, Maria Kalas Ta. Për para vdekje se la në testament të varosej pran varit të Margarit Duplesis Sepse njënga rolet që atë e bërit njohur në bot ishte Violeta tek Latra Vjata mm. Vlenë theksohet Gjusepe Verdi 1852 kur vuri Latra Vjaten ishte u bazua në romanin është... Aleksandr Dymash Po, shë përte, është, është ajo po, po që kanë festën e madhë në shpine saj U bë, bë, bë, bë, bë, bë Violeta dhe Margarit Duplesis mm. personaj i real ishte kurtizania më e famsh me parisi Që e la atë zanat Po, po, pafati një martese një dashuruar da okay. me Aleksander Dyma të Birin. ë okay. i cili po po. Ju nuk jam parë më së shëstë këto vepra, tani po i lidh bashkë. Sigurisht, sigurisht, sigurisht po, bër një hulumbtim i gjerë <gjit> për ta për të reduktuar, për të parë dhe personazhet që do mbajnim, që do lënim <gjit> <gjit> <gjit> nga romani, sepse dihet një dramatizim, sidomos kur është një produksion privat, ë uh, filmin do të shohim se mund të kesh 80 personazhe. Por kur shkon në teatrë duhet mbash vetëm esencën. E qartë. Por e falenderoj jashtëzakonisht publikun i cili na ka përqafuar këtë ditë dhe tregon edhe një herë që kur ke një subjekt të një dashurie të tillë, ëh uh, është ajo ndjesi e cila është motori lvizjes për njeriu dhe për shoqërinë. Mm -hmm. Pra pa dashuri nuk mund të jetojë apo jo. Është vërtet. Okej, dakord. Jo, jo, është shumë mirë. <laughs> dhe dashuria me që E përmendëm se si subjekt paska edhe këtë vetinë mjaltit që mbledh ë uh, nga të gjithë brezave, edhe, edhe të mirë aktor, aktor shumë edhe edhe gjinon e kemi pasur në studios mm. aktor i ri premtues. Po, po uh, Viktori nga anët tjetër uh, Raimonda që nuk e shohim më aq shpesh siç ishte në skenë. Viktori Justi i cili është një djal i ri, aktor premtues sapo mbaroi akademinë me shumë Bravo, të vëna. <laughs> Viktori mund domethënë uh, kur kur gjithë stafi, kur gjithë pjesa e ekipit mund të jetë kështu duke në orën 2 të natës që kanë vazhduar provat e gjenerale dhe me teknikën mund të jemi të gjithë të kaputur, papritur shef Viktorin që thotë, "Hë, do vazhdojmë tani, do vazhdojmë se nuk e kemi" E marrim me drejë, e marrim me drejë. Njër... <laughs> <laughs> Viktor ku ai gjendë energjivo bureo kuaj. Është një mrekullitë kesh, domosdoshmë. Ta them Viktorin si ja. Te një dashuri si kjo ai gjendë, një dashuri si kjo. <laughs> <laughs> Unfarë të rishëm për kohën e Alvasilit, është ti do jesh pra sonte nesër pas nesër bashkë me të gjithë trupën në Në salën e teatrë, në salën e teatrë, komtar, komtarë, në orën 7, përmët e shtu në djelë, dhe njerë në zitoni sepse janë duke mbaruar biletat mm. dhe unë nuk doja, ose për ndryshet do në ndishë një pastaj në durës, shkodër, korës, apo elbasan. E ke një turë pra? Po, po okej, okay, super Dao me kamelje miçtashur nga Aleksandr Duma Ebiri uh, Me regjine Luli Honqës Dramatizimi bërbashk me Laerd Vasilin Me një trup që përfshin Raimonda Bulkun, Viktor Zhustin Karafil Shena, Gjino Musolari, Gjergj Mena, Josif Sina Falemi të re shumë Falemi të re shumë Falemi të re shumë Dhe mësë shum. pak muzik tani, 95 minuta Laerd Vasilisht të tume në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 So Në këtërëa ndezur Edhe ekran i Gland Plusit ndezur Mirë më gjësi që të gjithë on. dhe Mirë më gjësi? On e në, on e në, on On e në, on e në, on On e në, on Qëj Mos më folën dorë Jo, jo Në përëmi lojë të anim i shdashur Këthun klubin e më gjësit Nërko, nëse kemi fituas të lutë, molëta, të japim gjithë Gjithë vërtet? Po, gjithë yeah. fituasit e derim tani shumë, të japim Rrugë e kavajës Dhe nuk kam fitues tjetër për censurën, do ta japim edhe një herë. E dëgjojmë prandaj. Ja. Plati. Ja zakonisht e lehtë. Kjo është prej po, prej nuk është e mundur. Prej mundafshi, prej bambu, jo. jo, prej hekuri, jo. prej alumini. Jo. Ka dhën kallaj, prej ka urdhra? M'kam thën kallaj, prej kallaj po. Jo. E pa saktë. Prej plastiku, mm -hmm. prej kashmiri. Jo. Nëse këtu jemi, nuk kurse jemi lart. Ktu jemi, klastike, nuk kjerësht, prej ari, jemi larë për ajri, për ari, për shiun. Mm. Nuk no, no, no. peshuar gjendje. Sorry, sorry, sorry. The floku. Jo, po jo. Diqojni një herë këta dy burra miqdashu që janë duke peshuar diçka që u duket fort e lehtë. Jesh zakonisht e lehtë. Kjo është për prej... po, për prej... nuk është e mundur. Për çfarë është pra? Ata se besojnë gati. Çelç letër çelik argjend. Çelç mm -mm. letër çelik argjendian pa bamboo. sakta. Çelç letër. Kemi se fundit, plastik, bambu. Mm -mm. Jo, okay. Kërkoni, kërkoni, kërkoni, është dhe do të shtojmë thuratat. Po, 4 kemi dhën. 4 turata. Mhm. Mm Pas kemi dhën shumë. Po, po le të shtojmë një. Edhe një, edhe një, edhe një. Një kontroll të plotë në Spital Amerikan, një dhuratë nga Electronic Light, një kupon nga Elite Sporting Club, dy bileta për Cineplex dhe dy shishe nga Cantina Pepe. Oh, janë shumë durata. Pesë durata pra për këtë. Pesë durata më shdaj, ju dëgjoni këtë klip nëse e gjeni prej çfarë janë këto gjëra, kaq të leta sa po habisin dynjan. Dërgojeni në 0692070222. Jas zakonisht e lehtë. Kjo është prej Po, për një partie. Nuk është e mundur. Oke. Oh, mos fola un mbi ta. Emo, se të një kanë të gjuar disa herë Ok, d'akord Me që e këni të gjuar mishdashur Kaloni që të gjitë të një e janë i këte nga teta Kalemi në studion të të të Studio të të të Jeri Lëviz të lukë Ok, në legu U lukë tu Kujtës alëtin se më shkele Në së prekje me dorë uh, Jeri sa, <clears throat> Se të shpërthaj Atere Miqë dhe mikesha Unë kam parë dikë Një personajz Uhm. Mm të nhur, ur, ur, ur, dhe ju duhet ta gjeni se kë kam parur unë. Të nis. Të ë? Mund të nisësh. Ndije jeri. Sigurisht jeri që mund nisësh. Ti mund nisësh jeri sa herë të duash. Ësh femër? Jo, jeri. Atëherë ky është mashkull. <laughs> Ës saktë, Artin Sulej është sakt. Kam parur një mashkull zonje. Po është sakt. Po, oh, bravo. Ka parur një mashkull politikan. I partiz demokratike. Ja, ja, ja. Mm. I partiz Gabon socialista. E, e sankt. I gjatë. E sankt. Nbi 20. E gabuar, vazhdojmë me ah, Lorin. Êshtë deputat. E gabuar, vazhdojmë me Jerin. Êshtë nëmë 20 djecë. E sankt, Jerin Lumë. <laughs> Êshtë minister. Ë pa saktë. Ë një socialist që s'është ministër. Atëherë ky është freshist. <laughs> jo, nuk është freshist. Vazdojmë me Olton. Ë uh, ky është kryetari i bashkisë. Ë sakt, bravo oh, çogjota. Bravo. Bravo ai qeni, ai qeni. Bravo. Si të kam. Ai qenë në Mërie. U largon. Si qenunse domethënë? Ti tek to se ti s'ai qenur, kush e di kë kisha përfunduar. Shka ku mund bëhet? Ës kam ruti. Dhe shik foto, un pash një foto për. Ha, bëj një të... foto vërtetë? Ke parë la lerën domos. E un pash këto, këto m'pëlqyen. Kush? Kursia biçikleta veç është bërë në bulevardin Zogut i Par. Ëh, mm -hmm. oh, oh, e kanë bërë super. E ke parë ti? Po, si kanë bërë. Janë bërë për, për ditë. E pash ditë. Tanë trotuari i mesit që ndan bulevardin Zogut i Par është e tëra, e tërë tër, trotuari mesit është kursi biçikleta. Siri i pavë. Mm Ëh? Komplet, shirit i brenda, brenda pemë, po. Dhe shikuj, është shi i shtruar i kuq me pra. me ca anjëra kështu. Sa i ka qenë ndarë vetëm rrugët e bardha për kalimtarët? Po. Do duket shumë bukur vërtet. Është mirë, është mirë, është. Fantastike. Po edhe këto do të mbarojnë, më kanë premtuar këto voglet. Po. Ndërkohë diet kam shkuar kur do mbarojnë këto kursitë të biçikletave këtu në bulevard, dëshmorët e komit se na plasët. Ndërkohë diet kam. Themi të parë në Shqipëri që i kemi, ë? Çe di kam takuar një çift të çuditshëm në semafor. Në semafor, e dëgjova duke folur. Po tani që <laughs> na dëgjojnë kandidujt. Okay, dhe... Që ti çudit çudit nëse mëformisht <laughs> dashur. Thonin... Imagjinojse çka kanë kërkuar. Ulën xhamin e makinës dhe thon. Ej. Ti çudit çudit. Po tani që. Na vështaj. Njëri tjetër kuptohet, ai zotria po thoshte që e kanë hey, <laughs> <laughs> prishur tër korsin, mirë kishin ashtu të vizuar e kanë punuar tërë bulevardin e kanë bërë shumë shumë tuar më s'ka mbaruar akoma atë doja t'i thoja po s'ka qenë vërtet të... <laughs> të... i çuditshëm ti çiko hayvanat në Shqipëri që e açeshëm ne këto rrugë bicikletash këtu etj etj ai doman ky ishte dikush që po priset që ndizë semaforët e tij thjesht e për djovë si thua është mm -hmm. bisedë për oh, dashje ishim, ishim këmbësor të kuptoj ti nuk është se i ktheve si ti po si thënë një gjë Po ti thoja. Gjitha, Shushe, si do të provoj ta... nesër në radio. Ëmizeri <laughs> do të thosh. Vetëm kaq mund të bëja. Ishte edhe goxha zotri, po si duket ai vjen makinë. Mi, mi ka mendimin e tij edhe i pse cili, ai e, edhe pse më ndaj kështu. E vërtetë ash kurrë të biçikletave e drepse kanë ekzistuar kështu të vizuara aty këtu visa vetëm viza dhe për shqiptarin vizat janë ose do ti thith me hund ose do do ti shkel me makinë. Sukshë që dy gjëra ka. Vëre çvesë. Dhe dhe po, kështu që gjithë makinat futen vazhdimisht korsi të biçikletave. Dhe çfarë duhet të bësh thjesht ai mban se do lër një buqet me lule, do lër një faturë, do marr, nuk e diun se çfarë halli ka. Aty po e mban makinën atje e vëmë këto fredjob blokaz blokazet mm. dhe dhe ikën tash ti duhet danesh në korsinë e makinës pastaj po, të futesh se s'ka më vend ose s'ka njëta gjë ndoshta rrezikon edhe jetën 1 her 2 her 3 her 5 her 6 her 7 her gjithë ditën rrezikon jetën se njëri ka punë këtu njëri ka punë atje njëri ka punë an djeg një punë kështu që korsitë e biçikletave viza janë vetëm visa visa dimë asgjë më të mëpar. Njerëzit i kanë shkelur vazhdimisht, nuk i kanë respektuar. Kështu që vihet në rrezik jeta e njerëzve dhe fatmirësisht janë gjithmonë më shumë njerëzit që e përdorin biçikletën në qytet, që ndosin më pak, e kjo na duhet, nuk ka negjë dhe është një standard i cili është në gjithë Evropën. Në fakt, bulevardi është i avancuarse. Do duhet kishte gjithandaj dhe nuk ka. A, këtë doja të pyesja. Do të thonë fillimisht ja bër kohë service këtu vetëm në këtë zonë. Pa, nuk ka dhe... në zonë të tjera për momentin. Por më sho është e di që do të bëhet me korridh biçiklete të mbrojtur. Mhm. ë Rruga që është deri tek spitali nga mendresa pra ose fillon tek spitali te kryzymi i Unansës me spitalin që thonë që, pam, që, pam, që, pam, që pam, shkon deri në kinostudio ajo rrug pra e pashtje shkolla e bashkuar si ti thua po as me kursi biçiklete dajon në shitje që njerëzit mund të, të lëvizin pak më se kur bëhet më e sigurt njerëzit që deri tani nuk e kanë po nuk e kanë atë sigurinë se thonë kanë një që duan por kanë frikë dhe me drejt kanë frikë prej tyre kur jema e mbrojtur jema shuja merr dorën edhe Vas i farkohem sooshieri. Edhe me këtë çmendurinë e trafikut që kemi ne, msohesh. Në ton të Saint Germain mban si e fortë se si a, si a bën të që drejë me biçikletë. Nëpër Tiranë kështu. Sa mirë e di. Unë s'e di, dashamirë, kjo është mirë, ke parasysh po. Po që msohesh, ambientohesh edhe me çmendurinë. Me këtë adrenalinën që sot je, mund edhe mos <laughs> të jesh. Etc kështu. Më s'mendoj ashtu. <laughs> Pse më do të kujtohet një zgjidhje. Ja ja. Unë du të, të skan spila. <laughs> Qëllimi është të shkosh në shtëpi. Ky. Por jo ja, këto, kursit do bëni, janë janë yeah, të është... sa shumë gjëra. Edhe në 2 krahë të bulevardit madje. Baimend. Mm. Një herë vetëm që kam qenë në Helsinki, Helsinki ke kishte të gjithë qytetin. E tani. Të gjithë qytetin, domethënë nuk është asha dashjë, njerëz sh... që e përdorin, besoj. Po s'është qyteti mas, i Ma, s'është ai Tirana, s'me i vogël se Tirana, po Ose aty an ty. Ose Momondo me i vogël. Por sheshi gjithë i mbuluar me korsi biçikleta. Ti mund shkroi ku të doje. Ku të doje në qytet me nuk ishte, me biciklet, po. kishte me biçikletë, po. Nuk kishte asnjë korsi. rrugë, e cila nuk kishte korsi në biçikletës. Mm. Ishte totalisht e lidhur, domethënë, çka si grid që i thon. Kthehem pas vak, tani ka muzikë mish dashu që quhet si një Let's command. Señor Hobo like a hobo should This is with the time I could not Seeñor Charlie Charlie Wilson <laughs> Señor Jules <laughs> Lucini Llueve na mjesit pa i shumska kahta dezhetsme te ka pashish Don't tell me I've always known since I was a young boy In this world everything's as good as bad Now my father told me always speak the truth word And I have to say that is the best advice of all Because something buzzes inside of me It's a breathing that longs to be And lies they only stop me from feeling free Oh that's your home Some may praise you just to give what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah. Black like hole. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes Blendi Altini, Olta Lorca, Mirëmëngjes së gjithëve. Mirëmëngjes, që të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e Mirëmëngjes, mirëdashur. Ju përshëndesim. Ora është tani 9:40 minuta. Unë jam Blendi do bashme një herën. Mirëmëngjes. Kemi Altinin. Good morning. Kemi Oltën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. <laughs> kemi Delorin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori. Olta e ka u shkardhur tani. Ja Olta i. Ja. Bëni një kafeçë tjetër. Çfarë ke? Avo çaj? A për një qaj, ollë të akë shu si, kur bësë i anglezë, akë shu më, ma, ma heq meni. <gjittha> Kënaj që duke folur, kër nuk e më të jam të. Qaj më anglezë, Përmi, pak Earl Grey të një në mëgjesë, Qaj <laughs> rë preferëm më më mëgjesë të zi. Jo, se dua. Pal, a... Për qaj më po plasë. Po prahëm, me fruta pylli, thështë e kam. Okay. Fruta pylli? Jo, kaf shpylli. Jo, jo, manë afera, në qëmë të jam. <gjittha'm>. Sish mundi keni ndjekur a, a keni ne fitues për Donolta? Po. Pra, po sigurisht që po. Cenzura. Ah! Au! Oh, Au, oh, oh, moh. U gjet cenzura prej Leshit. Ësakt. Bravo. Cenzura e Leshit, mi dashur, u gjet këtu në klubin <laughs> e Mëngjesit. Iku ve kjo. U gjen kjo cenzur e Leshit. Dgjoni pak. Je zakonisht e lehtë. Kjo është prej Leshit. Po, prej Leshit. Nuk është e mundur. Ja, po, pra, si është e mundur, por është e mundur është, është prej Leshit vërtet. Është Keltoni fitues. Prej Leshit. 2 2 cenzur Leshit. Shumë bia. Shumë <laughs> mirë. Bravo, Kelton. Keltoni Bravo, të dumët Ka fituar një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan Një dhurat nga Electronic Line Një kupon nga Elite Sporting Club Dy bileta <laughs> për në Sineplex Dhe dy shisha nga kantina e pjeve <laughs> Gjerg Kastriotis Këndër Beo Durus. Bravo, bravo, bravo Ndërko, uh, që I kishim pjetur njërzit se Kul, midis, cilave dy rrug Do ndërtoj Një kul ere që është miratuar në mbletin e fundit të KKT-s Me dy ertë mbyllura Sepse sipas KKTs publiku nuk ka interes cit marr vetë se ku do i ndërtohen kullat që do i zënë diellin, sepse publiku nuk ka punë me diellin, ajrin, qellin. Çfarë duhet? Edhe qytetin e vet, ta. po, nuk ka asnjë asnjë të drejtë. Është skandalozë, dëgjuan këtë apo jo? Qëse pasur një interesim nga mediat para sepse mbledhet e KKTs bën me dyert të mbyllura për publikun, ndërkohë që ajo është një institucion publik dhe në shërbim të publikut, të gjitha janë shërbim publikut. Nuk ka, ne nuk kemi monarki. Edhe mbreti sure. që bën sigurisht është mbret, bën kot. Princi ç'a bën? Domethën shkajtë më. Se djal i mirë, po pretendoj. Po nuk ka asnjëri që është mbi publikun, asnjë institucion që është mbi publikun, sepse të gjitha ekzistojnë për të shërbirë publikut. Prandajse, mund edhe mos ekzistojnë fare, se nuk na duan. Nuk na duan sa burra apo sa gra. Somos un nuk e di se kush eksaktësisht personalisht, po është një shelemitet po e quaj. Që thua se publiku nuk ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet ku merren vendime që kanë shumë rëndici për publikun është kompletet e papranueshme. Midis rrugës Kavajës, rrugës Durrësit, po? Wow. Mhm. Mm në mes qytetit ton. Pa parking, pa pjesë marrën e publikut. Sepse nuk ka, sepse të marri pjesë publiku mendon që kë... o perëndi. Nuk nuk nuk e, e kapseri dot domethënë, është, më falni. Hyvanëri këtu shumë doka lejtë e kjo sepse se, jo mba se... gjithë popullet e botës edhe kjo popull meriton që të ketë njerës që janë përgjishën për deprimit e tyre dhe fjalet që thonë edhe për të tyre që kanë marrë, një marrë për parë njështë dhe që shkjo këshungë dhe nuk ka pun publiku me këta të je kujtëshe e babit apo e mamit tati që e ka thënë këta shpesojt kështë në babit me gjasa <clears throat> por e... igu kjo Kjo ishte një nga përgjigjet që u dhanë tani më Do të bëjmë një tjeder, po? Po mm -hmm. Një tjeder pyte nga aktualiteti, zohen, zotrim Pyte e për ju Në këtë rast është Së si shmë ta këndi gjuar në lajme Zotit Samir Tahir është tirur sot në Nos. Gjukatën e krimeve të rënda për të parashitur atje Në këtorar Në okay. këtorar pra 069 20 70 222 Kishte një orar dhe mediat e kanë komunikuar rar, shë, 0, 69, o, këtë orar, kështu që është hyrë te periudha. Që është me dyert e hapura. 069 apo këtu mund të shkosh. 069 20 70 222 069 20 70 222. Fona po, për këto mund të shkosh u organizime kësuaj. Se këtu janë hapur dyert e institucioneve për Vizitohet, ti mund të futesh krej ministri, apo jo? Se shë bëra jo, qëndra për dialoge, këtë unë se qëfarë. Mm -hmm. A tje mund të hysh, do me thënë, në zyrat shtetit, ti vizitohsh hapër e a shpia me gjethë, hapër këta bunkere dhe të tu, po së mund të hysh në një mlete që ka rëndësi për sot dhe për të ardhmen. Në tje, ja, njërë të të hynë në për institucion e vetëm si figurant, këshu, që të duket si kur ka dialog, transparent dhe ajer, por, uh, që, uh, U boga. Dhe gjëja që, ja që po shikoj, ja, apo ndiqja ato kronikën që topi kishte bërë për për, për këtë çështjen e kësaj. Ullus. Njëherë kur ullobe te 21-shi, te lagjemi vit kur ka qenë Muzeu i Natyrës dikur. Po. Ëm, mm me -hmm. uh, skeletin e balenës atje. Ne bënim gjithë tek Ullat. Kuram shë në klasë të dytë, të tretë, të katërt bënim diturinë e natyrës, a merrin na çonin atje sepse unë te Sabotina Brani e kisha dhe afër me shkollë, edhe në këmb shkonim tek Muzeu i Natyrës dhe habiteshim. Um me të drejtën. A videshimë zoisht me gjërat me. Lipsin basa basa e basamosur, po i mrekulloshun. Por shumë vjen pastaj u la në mënyrë që të degjeneronte, se kshu e bën Kasfile. E lën që të degjenerojë, e lën pa fond, e lën u që, po që të bieta banë këtu. Parkim, vazhdon ti. Tjet... Parkim vajzën se u kthyet tek kthyet te Zotut dhe Muzeu i Natyrës është shpëngulur tani në një vend tjetër, në periferinë të qytetit. Ku është? Nuk e di në Momli. Ai ka premtuar të çojë mbrapa mali sepse muzeu i natyrës duhet të jetë në periferinë të qytetit. Është është shkallim total, domethënë. Shkon në Washington, në Cato Smithsonian Museum ose në çdo qytet botës, po muzeumet janë aty ku njerëzit vizitojnë, aty ku turistët mund të ndalen, mund. Jesh, edhe edhe për dhe qytetarët, fëmijët, shkollat, e kështu me parësysh vihen në qendër të qytetit. Ato ose aty ku kanë qenë. Ne i marrim muzeumin dhe me elastiqe i çojmë kshu aty ku s'ka rrugësh. Tu, muzeu i natyrës ka shart. Edhe edhe ta djeshat në muzeun, pastaj duhet elektrik dore, ditën. Në fillim do ta zbulosh muzeun e natyrës, pasojta vizitosh. Esakt. Së jisë në qendrë, e ke vrasysh këtu në qendër Santo dhe një tjetër pallat. Nga këto kush? Po ky rrugë se katë dojet? 24. Oh, urime. Nëse dykatat e para të parat të pagon ti kishin bërë muze te ky. Dykatat e para të pallatit. Ose shumë, mund të këshim fut në museo, no, <rë> në dhe muzeon Ose, të këshim fut në themel Muzeon në themel, underground museum po <laughs> Underground museum of nature Edhe të ekspozohen vetëm krimba Qar rritet në në tokë shu, si, si surati tyre Ege brezësysh, u rritha Kudi u, min Do u shkonë të shumë Kash Do bënim një lojë jeri, po nuk e bëm Po s'ka gjë se... <rë> Kemi di tjera ka... Së në hangë në këtë njësë të një kater kacët <rë> Që në hungxhin. Kaçum. I kem për sot. Do ta mbyllim? Vetëm e mbyllim. Pakar shumë me kemi. Mosimi çik shpejt moi. Oh. Uh, Jemë po kemi. Jemë pa. pak shpejtë mosi nuk do ta mbyllim kështu. Se do thamë pasaj. Uh, Jeva <laughs> <Loli. laughs> fjal kalim. Tash je fjal kalim ti. Ti fjal kalim, s'ke shanse më për këtë javë. Mm. Shohem javës tjetër. <laughs> Okej. Okay. Hajë përmi sa njojmë kollegu në shumë, shpetë dhe shpetë oh, Hajë, ku shpëtoni Iparri O lori hëma Asi, iparri O lori O lori O me lërë me isa konta planil Oke, okay, diqo, përmi po më shpetë shumë Lori ti e viktima, Lori <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Pravo, <Përsta, alere, laughs> ja, Lori Ale, e minë lori të mbëllivënë shumë shpetë Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Mmm mmm mmm mmm Lori u largua. Okej, okay, shumë mirë. No. Lori sapo iku. Sa mirë ja bëri blendi Lori t'a? Pse? Ai <laughs> bëri komplet Këmij me dyert ndërmjetora. Uh, tani të lutem blendi ti di nga kategoria shpëfisëra. Çto e do puna? <laughs> sa e meriton. E meriton ta ketë xdanim si për për këtë javë. Çfarë? <laughs> këtë lojën sa e njohim kolegun. Që të kalojë një fundjavë siç e meriton pra. Në mendime. Okej, okay, mirë. Fillojmë me pyetjen e parë për Lorën, pra Lorin nuk na Lorin nuk na dëgjon, po? Asnjë. Lori nuk na, na dëgjon, po. atëherë tre dilema më zgjidh dashur për Lorin. Tani. Mhm. Uh -huh. Lori. Lori. Në, në pyetjen e parë Do zgjidhje. Çetkishe vitet e Beyoncé's. Wow. <laughs> apo lëvizjet e Shakira's. Oh bo bo. <laughs> Lori do duke njësoj se si ç'është pak a shumë kur ket lëvizjet e Shakira's, po lëvizet i ket komplet Shakira's. A okay, kjo pra si bën belin ajo. Ka. Mm. Edhe waka waka. Waka waka. A jidato? Qësi Lori do zgjithë okay. të kishte vitet e Beyoncé's apo lëvizjet e Shakira's. Oke. Ti kishte vet apo ajo që ka në krah? Po vetmi o. Vetmi vet për vet po themi, o. Uzhdoj ditashoj past. Okej. Pyetja e dytë për Lori është kjo. Ëh. Mm -hmm. Lori. Ëh. Mm. Do të zgjidhje që <laughs> je të pam. Te bearback ti çdo herë që të shoqëshohesh nga karrika? Wow. <laughs> po, po. Vetëm pak. Një pik. Një pik. Një pik. Okej. Okay. Apo që <laughs> të lëshojë pak gaz çdo herë që uleshën në karrike? Që da të gjënë në tjërë Por sa e që ullë të dorësht Por sa e që qohet Bënë një pik Të lagët po, lagë apot Të të të si pak, vetëm lori Lagët pak Por pa, e lori e kupton Vetëm lori Nisë Vetëm lori kupton, e, të, një, Se i pa, ka padonat pa, pa. e trasha Nuk delë Por uh... Por ai e i e ndjenë pra Por ai e i e ndjenë me <laughs> <laughs> Ok Ok Dhe pydja e tret dhe e shpifur Ah, oh, shisho Lori Do haje një sanduicë Të lyër me... <laughs> që në menu që vetë Sandwich pubik Sepse ka lesh Oh my god Abo Shumë i letë kësë sandwich Do të pije Një milkshake Të vjell Oh... Çe kapir ja, një fëmijë për shkak se ai base... nuk do kupton ja, ja, kupton <laughs> kupton e kuptonte. Jo, jo, nuk do e kuptonte. Ai okay. duke i pakë të hartuar. Nuk kuptohet fare, pakë të hartuar. Nuk kuptohet hiç. Themi tash menjëherë. Kto janë tre <laughs> pyetjet pra? Për Lori, një sekondë, mos e fik, mos e fik, mos e fik. Pra, ve njëherë do të kët vitet e Beyoncé apo lvizjet e Shakiras? Ëh. Në pyetjen e dytë, kishim. Se se kam të shkoj të bëj. Çfarë kishim pyetjen e dytë? Çfarë ke shkruar? Ëh, të laget pak salatë griet apo ëh, të lëshë gazra. Gazra kolorit. Dhe në fund fare, sanduiç pubik. Uf. Apo, kemo varda. Apo, Dilorie është Vitra Baby. Po. <laughs> Dill <laughs> Shake. A dhe? Ne oh. ta kemi Lori. Lori. Kamon Lori. Shumë shpejt Lori. Po. Çe më bonove? Harrova që, ah, më Lori. Gati, gati, kemo muzikë. Gati. A jashtu... dhe? Lori do të dëshiroje që të kishe Vitrat e Beyoncé-s apo lvizjet e Shakira-s. Unë? Për veten time, po. Titi ti, kishte vetë. <laughs> Dënabë e krenar Lori, si Kudesh, të bionce. Ku dëshfarë të sjellës. Banganardë shoka. Kesh vitat e bionces apo të kesh lëvizjet e Shakines? Po Shakira më mirë. Kesh lëvizjet e Shakiras? Okej. Lëvizjet e Shakiras kërcëno. Yeri, yeri, yeri, yeri. Lëvizjet. Bravo dadlum. Dhe aty nga dadëu. Vitat e vira. Indikam në natën për chef. Oh, a ke më? Mund të ndërroi Altyne në Hollanda. Pam. Pidia, pidia dytësh për Lorin edhe një herë tjetër tani Lori. Sajrë er që është nga karikë e Lorin, A? bën një pik në brek. Lagesh. Lagesh. Cic, e po, vetëm se sajrë sa er që ullës karikë e Lorin të shpëton një përkët, <laughs> dhe e digjojnë. Kam përshë të bëmë po lagas duke. Nuk duke, ja, tuk ja vetëm tjetje. Ullë e ngru, ullë e ngru, gjithitë dhe më dështë. E po dhe të ri ullur me ta logarizmë. Në si dhe e bësh, si dhe i kësh në shpi. Në si dhe e bësh, si dhe i kësh në shpi. Jo jo 1 pikë mision. Mosin ngatroj gjëra. Po them se ti çohësh porun sa her çohësh në mision. Jam tu. Çohje 30 herë? Po e njëjtë gjithu ndodhi. Po 30 pika? 1 pikë është një gojë të vogël plastikë. Urdhëro? Bilas lëviz do të karrige. Atëre, atëre zgjith. Jo, jo, pra, jo, lagë, lagë, lagë. Pra Lori zgjith, sa her çohët nga karrige më dashur një pikë, laget pak. Bravo jeri, laget pak. Laget edhe edhe pak çici. Ye! Çici bravo din. Ok, Lori me Lovizis i Shakirës dhe pak qiqë, deri ta një Mirë Lori të kujtja e tret nuk e di si do e bësh Seriozisht Lori do të haje Po Sandwich pubik Pubik Sefse ka qime, ka e këmështi kush nuk është të reguar i kujteshëm uh -huh. Edhe Fani Anë në mos të të kajqë, në shë exageru Të lutëm kajqë Pubik shikor Ida. Apo <laughs> Avollor, isi... <laughs> ajo kjo thonësi Lori pra bëj interpretoja mësh. Avollor, <laughs> direktorit ja, do bëj të qetut të, të mash. Të pije një shake të bjell nga një bebe. <laughs> ah. Aha, riko bazuar ke barceleta kur ha makarona, ha makarona, do zgjidha një sanduiç kubik. Një sanduiç kubik eh. më zgjat. Na gjetur të treja. S'a dinë, s'a dinë. Takë no, gjyshe. Nuk ba... jetej. <laughs> falte, sanduiç i tham 100 apo thjesht plot. Ë, plotë uh... re. Po qrapo, si mund ta hashë? Më të dyja. Të lutem të jap edhe fituesit e fundit. For. Ti kisha parë Rome. Na le të themi që është sanduiç publik i bërë vet. A. Këjo i tjera. Sot do të mos. Okej. Sanduiç zon. Mund ta bëjmë sanduiç fshati me. Më bëj një nga këto gjyshe. ëista uh, e shpifur shumë nuk di si të dal nga kjo situatë. Mos di fare. Ai mirësi, ai thonë. Elsona më thotë se të ke parëjon në Veliaj, fiton dy bileta për nësinë e tij. Jo Veliaj, po. Lucas më, <laughs> më thotë në orën 11. Në orën 11:00. Do, orë Do nuk nuk tiri. Tiri. <laughs> sot, të sot sajmë. Çfarë i thonë? Jo, 9:30 e kishte. Vesh paraqitur ndërkohë sepse ora po shkon 10. Shumë gapim Atëherë dëshira 040 në baron numri Fiton 2 bileta për në Cineplex Këngën e ditës e ka gjithur Greldi Fiton 2 bileta për në Cineplex Shumë fitu e sot Dhe Erioni e parashikoj sakt lori 926 në baron numri Fiton një dhurat nga elektronik Bravo. Bravo, Eri mm -hmm. You're the best thing about me është titullik se këngë nga Youtube është e fundit mishdashur dhe e fundit e për sot Në klubin e mgjesit ju lëmë orgesën Ne tako e misërisht të hënën bashk Fundjavë të bukur, mirupafshim të gjithëve. Ciao.